Egy, két, hármény! Nem fél a sötétben! Vaj, másiká! Nem tart az oroszlántól! De sárikának hiába beszélnek! Nem ijed meg az árnyékától! Nem. Néztek fogom magam. Zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocsmába van nem. Nem. Hey, fel Jancsi. Elég. a A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már itt? Kívánok, ma a 2020. április második, a csütörtök, van a pontos idő, három percünk lesz reggel 4-8. Minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a hallgatók, a televízió nézők és fialajános korhatáros 14 éven aluliaknak nem felette és akik igen korlátozott mértékben ajánlott műsorát hallják és látják. Ma teljesen be van táblázva a műsor, rövidesen Géfodor Gábort hívom, aztán Níder Müller Pétert, aztán Gyorgyevics Benedeket, aztán Nemes Gábort utána pedig Bakács Tibor setengedő. Jó reggelt kívánok! szépen, ma szólok, hogyha telefonokat fogadok, az elkövetkezendő percekben biztos, hogy nem. Ma a 2020. április második, a csütörtök van a hegyekben, ahonnan indul a mínusz kettő, itt a síkságon nulla fok van. Ez a kejfejjelancsi minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes. Engem egyszer Mint a leszakított Haldokló virág Mint az ötmillió millió magyar Akit nem hallanak világ Mint borba hullott mag Mi többé nem ered Ha így átló vigyáz... Sohasem lobognék Mindenféle szélnek, haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének. Nem lennék játéka, mindenféle szélnek. Jó reggelt lett. Lehet? Gábor van a vonalban. Őt kértem meg tegnap arra, hogy beszélgessünk, és elvállalta köszönöm szépen Akkor a reggel dacára. Ez egy friss ismeretség kettőnk között már a személyes ismerettség. Nemrégen egy szívességet kértem tőle, egy komment eltüntetése érdekében. Ebben egy tízes skálán tízesre értettünk egyet és egyébként egymás hovatartozásáról, politikáról az ég a világán egy szó sem esett. Nekem ez egy maradandó élmény volt, és emlék, attól, hogy szoktam mondani sajnálom az apropót, és ez is amellett szólt, hogy próbálkozzak imáron egy... Rádió, illetve tévé nagy nyilvánosság való beszélgetéssel, ami szintén megpróbálja az igazi, aktuál politizálást távol tartani, miközben magát a politizálást nem. Azt kérdezem tőled, hogy amit eddig elmondtam, az helyén van, ugye? Hát köszönöm, kedves szavak voltak egy korán egyel. Uh, uh, Ami a, a mostani helyzetet illeti, én azt kérdezem tőled, hogy a koronavírus járvány kapcsán neked uh, mennyire volt a fejedben az, hogy ez egy olyan uh, helyzet, ami nem bír politikai ellentéteket és hogy vajon létezhet-e olyan pillanat Magyarországon hosszú pillanat, kegyelmi pillanat függetle attól, hogy mi hozta létre amelyben nem egymásnak feszülésről nem háborúról lesz szó hanem amiben a baj együttes legyőzése lesz a közös cél, mert hogy válaszoljak a saját kérdésemre, nekem ez volt az elképzelésem és őszintén csalódtam akkor, amikor nem ezt tapasztaltam. Ez egy nehéz helyzet. Egy hónappal ezelőtt én még nem is gondoltam volna, hogy ilyen helyzet áll elő, akár Magyarországon, akár Európában, és szerintem nem vagyunk ezzel egyedül. Tehát egész egyszerűen napról napra mélyebben haladunk be az erdőbe, ami magánemberi szinten is, meg a, ha úgy tetszik, a politikai intelligencia szintjén is egy új helyzetet teremt. És szerintem ez egy olyan helyzet, amit korábban ismeretlen volt. Használtad a háború kifejezést, én más értelemben használnám, hogy, hogy talán a háborús helyzethez hasonlítható, amikor van egy külső fenyegetettség, és az, hogy te szavazol és egyébként milyen részérdeket van a politikában, ez nem kellene, hogy szerepet játszon, Mert van egy fontosabb érdek, hogy valahogy rendet, biztonságot teremteni, amelyben az emberi életek védelme az elsődleges szempont. És ha bejephatunk a politikai terénumra, azért ebben mégiscsak a kezdeményező képesség azt illeti, aki meg van bízva a kormányzással. Tehát neki van egy minősített felelősség ebben a kérdésben, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a erőket megpróbálja egyesíteni, és hogy akkor konkrétan a vírussal a szembeni védekezést a lehető leghatékonyabban lehessen proganat. Jó, ha ma azt kérdezem tőled, 2020. április másodikán 7 óra 19 perc 30 másodperckor, hogy Magyarországon ez miért nem sikerült? Ha csak te nem gondolod az ellenkezőjét, hogy sikerült, akkor azt miben vélet felfedezni azokat? Hát azt gondolom, hogy... Nem elég nagy a baj? Szerintem nagyon nagy a baj, azt gondolom, hogy... Most a ürünket? politikusok? Szerintem igen. Részben igen, legalábbis, mert van, akinek helyén van az esze, és megjött, hogy mondjam, akár a félelemtől, akár a helyzetértékeléstől az az egyik működési készség, ami ebben a helyzetben megkívántatik. <coughs> meg De én azt látom elsősorban az ellenzéki politikusok részéről, hogy fogjai egy több évtizedes reflexnek, ez alapvetően az Orbánnal kapcsolatos ellenszembeikre vezethető vissza. És egy olyan, hát én szerintem politikai butaságnak, vagy ostobosságnak nevezném, hogy még mindig az abstrakciók szintjén Jó, de ezek szerint hogyha te mérlegre rakod e tekintetben kormánypártokat ellenzéket, akkor te egyértelműen azt látod, hogy az ellenzék az, ami lehúz, amely nem teszi lehetővé azt, hogy egy olyan e, állapot legyen, aminek következtében az erők együttműködnek a közös baj ellenében. Én a politikai ostogoság kifejezést használtam, és hogyha... De azt mondtad, a hogy az ellenzék az, amelyik rapságában van a igen, akárha úgy tetszik saját érdekénél fogva is. De ugyanilyen rapságában nincs a kormánypárt? Tehát amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy másfél hete amikor ugye a törvény napirend előtti tárgyalásáról volt szó, és amelyet az ellenzék nem igazán tett lehetővé, nem igazán pontosabban mondva nem, és akkor ő azt mondja, hogy nekem 133 bátor ember kell az ország, 133 legbátorabb ember, miközben egyértelműen arról beszélünk, hogy az egészségügyben dolgoznak a legbátrabbak, vagy legalábbis nem biztos, hogy a parlamentben, illetőleg felajánlja az ellenzéknek ő is, és Kocsis Máté és a frakcióvezető, hogy a veszélyhelyzetet meg lehet hosszabbítani az ellenzék nélkül, mondja Orbán Viktor, amiben egy tízes kállán tízesre igaza van, de amikor Kocsis Máté felajánlja, hogy az ellenzék hagyja el a termet, és ezzel kvázi, mint egy felelősséget látványosan hagyja a kormánypártra, akkor abban van egy olyan elem, amely a színházban jobban elmé szerintem, mint a parlamenten. Itt szerintem több kérdés, hogy mondjam, kavarodik össze. Tehát a politika dramaturgiai kérdései, hogy a, a, ha jól értem a te utalásod és hogy a politikának van egy színház funkciója, de szerintem itt nem ez a döntő kérdés, hanem az a döntő kérdés, amit én úgy fogalmaznék meg, hogy az abstrakciók vagy az emberek. És azért mondtam, hogy politikai ostobaságba szenved elsősorban az ellenzék, és én azt gondolom, hogy ha a saját politikai hasznukat követnék, akkor is igaz ez a kifejezés, mert egész egyszerűen egy demokráciában az erőforrás az a szavazat. És amit ők képviselnek, az szembe megy az erőforrás gazd gazdálkodással, ha úgy tetszik, tehát szembe megy az emberi akarattal abstrakciókról beszélnek, ebben van egy közös nevező az Orbán kormány nemzetközi kritikusai meg a hazai ellenzék között, ugye a diktatúra vitáról beszélek, hogy Orbáni diktatúrát épít. Szerintem ez egy hatalmas hülyeség, és az emberek nem így gondolják, mert van egy fontosabb érdekük az, hogy ki fogja őket megvédeni vagy biztonságot teremteni ebben a helyzetben, ami egy ismeretlen fenyegetést jelent. És szerintem ott van a politikai ostoboság az ellenzék oldaláról, hogy még mindig az abstrakciók szintjén diktatúra vita, jogállamiság kérdés, stb. közelít azokhoz a kérdésekhez, amelyek az emberek egzisztenciális, a léttel összefüggő kérdéseit érintik. És ebben azt látják az emberek, minden rendelkezésre álló kutatás egyébként arról szól, hogy a kormány cselekszik meghoz döntéseket, és ezt az emberek nagy többséget támogatja. Támogatja a veszélyhelyzet kihirdetését, az ezzel kapcsolatos speciális intézkedéseket. Ilyen értelemben, amikor azt veszekedsz, hogy hol van inkább az együttműködési készség, és kikkel kellene együttműködni, akkor szerintem egyértelmű az a helyzet, hogy az ellenzék saját politikai, hogy mondjam, hasznát követve is ostobán viselkedik, mert megint csak szembe kerül az emberet döntő többségének az akaratával és a szándékával. Oké, rendben... De most a folytat szerintem. E, rendben van, akkor most én a saktáblán lépek, ugye összefüggésben annyiban van a te mondatod az enyémmel, hogy ugyanazon a saktáblán zajlanak a lépések, Ugye a törvény, amely immár megszületett, azt mondja, hogy a kormány veszélyhelyzetben, döredem-döredem, az állampolgárok élet, egészség, személyi vagyon és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdas nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. Ezt a második paragrafus mondja ki. Az, hogy most milyen időhatárt szab vagy nem szab a törvény, én most egész kivételesen fogom magam és átugrom. Magyarul a kormánynak van egy rendeleti működésre való lehetősége, ám még alig telt el pár óra, hogy aláírta a köztársasági elnök a törvényt, az egyes közigazgatású tárgyú törvények, Módosításáról, valamint ingyenes vagyonjutatásról szóló dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes által benyújtott törvényjavaslat az egyáltalán nem ennek a rendeleti kormányzásnak a részeként születik, hanem hagyományos módon. Igen. És miközben hagyományos módon születik, olyan a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló módosítás tartalmaz, amely viszont érdemben befolyásolja az önkormányzat, működését, és most itt van a nagy kérdés, hogy vajon ezt te mennyire tekinted ostobaságnak? Én azt gondolom, hogy mi történik? Tehát nézzük meg mi történik? Ugye a kifogás volt, javaslat, ez egy klasszikus salátatörvény. Ez nem egy hogy mondjam, Fidesz megoldás, hanem ez egy elterjedt jogalkotási forma a világban. Csak ne felejt el, hogy mikor születik. Igen, azt sem felejtem el. És Veszélyhelyzet aztán, nem idején. Nem semmilyen Zsoltnak egy kósa éjszakai gondolata, hanem ezt az előadója a miniszterelnökség, és a tegnapi nap eseményeitől se tekintsünk el, hogy az egy, éppen az együttműködésre hivatkozó a Gúlyás Gergely a katasztrofa védelmi törvény módosítását visszavonta, vagyis hát, hogy a kormány el fog tekinteni ettől. Ráadásul a parlament elé terjesztik, ahogy te is fogalmaztál, tehát nem rendeleti úton történik a bevezetése, és az itt megfogalmazott pontok többsége ugyan érinti az önkormányzatok, hatáskörét, de nincs összefüggésben Tulajdonképpen azzal a helyzettel, amit a vírus előítélt. Hát ez ez azért, hallami. figyelj, én abszolút megadtam neked azt a lehetőséget, hogy a saját területelet véd. A polgármester, a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke döntéséhez szükséges a megyei főváros védelmi bizottság előzetes jóváhagyása. A megyei főváros védelmi bizottság az előzetes jóváhagyás tekintetében a döntési javaslat beérkezését követő 5 napon belül köteles dönteni, amely határidő jogvesztőnek minősül, ez semmi másra nem vonatkozik, mint a mostani helyzetre, amikor prompt megoldások vannak, és azokra van szükség, ez pedig megállapít egy ötnapos határidőt, amely... Ezt tegnap. Én ezt értem, de attól begyújtották. És Igen, amikor begyújtották, akkor tisztában voltak mindazzal, amit egyébként a visszavonáskor is tudtak. Nem lett közben más a koronajárvány, nem lett más Magyarország belpolitikai élete, semennyiben. Nézzük meg a jogalkotó érvelését, azt mondták, hogy ezt a javaslatot azért nyújtották be, mert éppen, hogy az ellenzéki politikusok kifogásolták azt a gyakorlatot, hogy a polgármesterek veszélyhelyzetben speciális plusz döntési jogkört kapnak, ugye a képviselőtestületek jogával élhetnek, tehát hozhatnak olyan döntéseket. És amint megjelent ez a javaslat, amely ugye elvitatná veszélyhelyzetben a polgármesterektől ezeket a jogokat, Megjelentek ezek a kritikák és a háza lépett. Én azt gondolom egyébként, hogy az a kérdés, hogy, hogy azt kell -e kifogásolni, hogy mondjuk így egy ilyen ötnapos határidővel, tehát egy ilyen furcsa logika állt a, a döntés mögött, hogy mit akartak csinálni, a védelmi bizottságok hogyan akarták átvenni a polgármester. Féj, leegyszerűsítem a helyzetet. Beszéljünk úgy, mint két egyszerű még Magyarországon nem könyv. Jó döntést hozott a gulyás? Én azt gondolom, hogy politikai értelemben is jó döntést hozott, és abban az értelemben is, hogy ebben a helyzetben... Oké, okay. rossz volt a beterjesztésnek a szövege? Rossz volt az aktuálpolitikai és a szakmai politikai vonzata? Korrigált a szó jó értelmében a gulyás? Megtehette volna a gulyás? Kérdezi. Igazából a fiala ezt akkor is, ha az ellenzék nem tiltakozik, mert hirtel rájön arra a gulyás, hogy ez, ahogy G. Fodor fogalmaz, ostobaság? Nem mondtam erre a törvényre, hogy... Ott Nem. Korábban, korábban a Pontosan. Emlékszel. Azt gondolom, hogy az, hogy korregál, korrigálni tud egy kormány, az jó. És hogy visszatud lépni a saját... De a korrekció szükséges hogy, volt az ellenzékre, vagy megtehette volna anélkül is? Hát a politika egy része úgy áll, mint az emberi élet. Azt javasolt, hogy beszélgessünk úgy, mint két egyszerű napi ember. Tehát az emberi élet is úgy van összetákolva, hogy próbálkozom, kiverül, hogy működik-e, és ha tévedtem, akkor korrigálhatok, ha megfelelően okos vagyok. Szerintem egyébként a kormányzati magatartás többségére igaz ez az elmúlt években, hogyha mondjuk így, emberi nyelven hülyeséget csináltak, akkor képesek voltak, Oké, okay, Rendben van, azt kérdezem tőled, mekkora jelentőséget tulajdonít csak annak, hogy a beszélgetésünk előtt valamikor reggel 5 és 4-6 között megnéztem az irományi rovatot a parlament honlapján, és a törvényjavaslat egyébként változatlan szöveggel van beterjesztve, tehát miközben Gulyás Gergely tegnap azt mondta, amit mondott, maga a szöveg változatlan módon van az a parlament honlapján. Tulajdonít csak ennek jelentőséget, vagy sem. Hát én nem tulajdonítanék, tehát mégis csak egy ö, ö, nagyon fontos szereplője a magyar politikának. Értem, de az írásbeliség az nem írja fölül a szóbeliséget? Klasszikus értelemben az írásbeliség, tehát ha jogalkotásról van szó, természetesen a sajtótájékoztatók szóbeliségét felülírja, de azt hiszem, hogy ez egy politikai hitelességi kérdés is. És akkor elkezdtünk a beszélgetésünk legvégéhez egyetlen dolgot árulj el, hogy ez a politikai hitelesség és a politikai bizalom mi kell ahhoz, hogy létezzen és működjön koronajárvány, koronavírus járvány idején, vagy attól függetlenül, mert ami engem a legjobban zavar, az az, hogy ez nincs. Hát ez egy nehéz kérdés. Szerintem az, hogy a másikról ne csak rosszat tudjunk feltételezni. de Ez az emberi életben is igaz. Hogy attól függ, hogyha évtizedeken keresztül milyen reflexek épültek ki a másikkal szemben, és csak a rosszat tudom róla elképzelni, akkor még egy nehéz válsághelyzet is, hogy mondjam. Nem biztos, hogy rábír engem arra a rövid időn belül, hogy engedjek a előítéleteimből, tapasztalataimból, előfeltedéseimból. Szerintem Magyarországon ez a helyzet, és ezért működik nehezen az együttműködés kultúrája, mert ö, mélyen ülő ellentétekről, előítéletekről, reflexekről van szó. Lehet akkor a baj, hogy ez megszűnik, vagy beszéljünk majd? Hát én azt kívánom, hogy ne legyenek korai a baj. Tehát, hogy inkább folytatódjon az a csörkodás tovább, ne legyenek korai a baj. De őszintén szólva, Átlagemberként is nézve az európai és világ úgy látom, hogy elég nagy a baj. Úgy, Lehetetlent kívánok akkor, amikor idealista módon azt feltételezem, hogyha nagy a baj, akkor a viszály átmenetleg tartósan legalább a baj megszüntetéséig megszűnik? Ez a zollenzány probléma. Meg kellene, hogy szűnjön. Szerintem Háprább kellene lépni az agarakkal, mert tényleg ebben a helyzetben tényleg összefogásra, együttműködésre van szükség. És a klasszikus értelemben, a politikai logika alapján is teljesen biztezik az, hogyha valaki a megszokott életmenetét próbálja megkövetni, tehát azt hiszi, hogy változatlanul fennáll, most a politikai verseny normális szabályrendszerre és a pártok egymással versengenek, és az egymásnak bevitt ütések azok politikai pluszpontot hoznak, nem ez a helyzet. Most itt egy teljesen más verseny van, a verseny nem egymás ellen zajlik, hanem uh, annak érdekében hogy a nagyobb baj megelőzhető Utolsó kérdés, te könnyebben mondod az ellenzékre nagy nyilvánosság előtt, hogy ostabaságokat csinál, mint ahogy egyébként a tieidnek négy szemközt mondod, azt inkább, hogy ostobán viselkedtetek? Itt itt próbálod feszegetni ezt az asszimetria kérdését, hogy elsősorban az ellenzékre mondom azt, hogy ostoba, de én tényleg így gondolom. Azt gondolom, hogy, hogy a kormány abban a helyzetben van most, hogy cselekedjen. Tehát magyarul az azt mondod, hogyha a kormány ostobaságokat el, nem lennél ostobának nevezni őket, de jelen pillanatban erre nincs módod, mert hogy nem követtek el ilyet. Hát én azt gondolom, hogy a kormány cselekszik, ha hibák be is csúsznak ebbe a cselekvésbe, ebben a helyzetben, ami egy totális ismeretlen helyzet, az én ember emlékezetem óta, legalábbis nem, nem tudok ilyenről, ez előfordulhat. De a cselekvés állapotában van. Az ellenzék ezzel szemben a beszéd állapotában van, és azok a kritikai megnyilvánulások, annak a helyzetnek a feltételezése, mintha a régi politikai verseny, feltételei állnának fenn, és egy zsigeri Orbán-fóbia szerintem ebben a helyzetben ostobaság. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és őszintén sajnálom az apropót. Én is. Betélem, Többi jó más, reggelt. Így jó. Van. Jó Én reggelt. is. Ezt mondom, G. Fodor Gábort hallották. Rövidesen termékmegjelenítést hallanak. Egyet, lehet? Niedermüller, Péter Erzsébet város polgármestere van a vonalban. Géfodor Gáborral beszélgettem a kialakult helyzetről, annak arra a vonásáról, hogy vajon van-e olyan baj, vagy létezhet olyan baj, ahol nincsenek pártpolitikai jelentétek, mert a baj legyőzésének a vágya az felül a politikai, ellentétekre való igényt, vagy annak gyakorlását, és eljutottunk oda, hova eljutottunk, ez egy másik beszélgetés lesz. Én azt kérdezem, hogy... Önnek van-e arra nézve verziója, hogy miközben imáron felhatalmazással bír a kormány arra, hogy rendeleti úton kormányozzon, mégis a katasztrófa törvényt ebben a bizonyos salátatörvényben Semjén Zsolt mégis mire hagyományos módon terjesztette elő, ami a parlamentet igényelte volna, és ami egyébként érinti a koronavírus járvány okozta helyzetet, tehát akár rendeleti úton is dönthetett volna a kormány, és akkor most nem lenne miről beszélnünk, hiszen azt e, nem kell jóvá hagyatni a parlamenttel. Hát én megmondom, hogy sejtem, nem sincs, és én nem is nem szeretem a spekulációkat. E, nyilvánvalóan az, hogy ez az egész saláta törvény miért kellett most, e, ugye tegnap este 23 óra 38-kor benyújtani. Tegnap előtt 23.38-kor benyújtani, ezt én nem, el nem tudom képzelni, hogy ennek mi értelme volt. Egy dolgot biztos elért ez a salátotörvény, mert legalábbis ennek a polgármestere státuszával kapcsolatos törvényjavaslata, hogy totális káosz lett, mert ugye ez a bizonyos törvényjavaslat ez ellentmondott egy sor további javaslatnak, és mivel ebben a bizonyos salátában semmiféle fajta eljárási menetlen nem volt benne, az élő egy világon senki nem tudta, hogy ez most mit is jelent, milyen következményei vannak, úgyhogy az biztos elérte ez a törvényjavaslat, hogy egy napig totális káosz uralkodott Azon kívül, hogy ön és még nagyon sok polgármester tiltakozott a lelke mélyén vagy azon kívül tette bármilyen lépést az ügyben, hogy alkalmazkodjon ahhoz a helyzethez, amely egyáltalán nem volt önáltal vágyott, de amelyről tegnap egészen addig, amíg Gulyás Gergely meg nem szólalt, joggal lehetett azt feltételezni, hogy úgy marad, mint ahogy le van író. Né Nézzük nyilván az egész nap ezzel telt el, hogy a főpolgármesterrel, az ő, ő környezetével, más polgármesterekkel folyamatosan egyeztettünk, hogy egyrészt ő, mi mit jelent, mert még egyszer mondom az a törvényjavaslat az ő, számos pontján egyszerűen értelmezhetetlen. Mi mit jelent, és mi milyen következményekkel? Még egyszer volt érthetetlen. Hát például az, hogy ugye az egész törvényjavaslat nem mondott semmit azzal kapcsolatban, hogy például milyen szankciók vannak, hogyan kell benyújtani ezeket a bizonyos határozatokat, mert úgy ott a balról volt szó, hogy mindent jóvá kell hagyatni a Védelmi Bizottsággal, milyen határozatokra vagy milyen intézkedésekre vonatkozik ez, mindenre vonatkozik-e, vagy csak egyesekre, ha vannak sürgős intézkedések, arra miért kell várni öt napot, és sorolhatnám tovább tehát az egész egy teljesen kaotikus és nehezen értelmezhető szöveg volt. Nyilvánvalóan, hogy ezzel ment el a nap, plusz azzal ez ott lett volna a harmadik pont, amit mondani akartam, hogy az ember nyilván azon gondolkodott, hogy akkor most hogyan tud ebben a környezetben dolgozni, milyen intézkedéseket kell meghoznia. Azonnal hogyan kell reagálni rá, mit kell tennie a költségvetéssel, igen, rengeteg ilyen lépést gondoltuk végig, úgyhogy tegnapi nap, egészen addig, amíg Gulyás miniszterben nem jelentette, hogy még, mégsem érvényes az egész, csak április elsői a volt, mondta ironikusan, addig ezzel foglalkoztunk. Kérdeztem Géfodor Gábortól, mert amikor mi tegnap véletlenül összefutottunk, akkor még természetesen nem voltam tisztában ezzel, mert egyéb dolgok kötöttek le, de aztán minden részletével igyekeztem megismerkedni annyira, hogy reggel mielőtt eljöttem volna otthonról, miközben ez nem lenne, egyszerűbb lenne a barátnőnek adni egy puszit, de ehelyett én fogtam magam és rámentem a parlament honlapjára, az irományok rovatra, és ott teljesen változott formában van a beterjesztés, abban, semmilyen vonatkozásban nem látszik az, amit a Gulyás Gergely mondott. Én kérdeztem G. Fodor gábor hogy ő ennek mekkora jelentőséget tulajdonít. ő azt mondta, hogy semmiet. Ugyanezt a kérdést ugyanakkor fel kell, hogy tegyem önnek, mert aki nincs tisztában azzal, hogy mit mondott Gulyás Gergely, ugyanakkor látja ezt a beterjesztett törvényjavaslatot. Az Kérdés, hogy joggal feltételezheti-e azt, hogy nem lehet eldönteni, hogy mi volt inkább áprilisi tréfa a beterjesztés, vagy amit Gulyás Gergely mondott, már elnézést minden idézőjelben van, még mielőtt a rémi terjesztésnek bármilyen törvényi tényállását megalapoznám. Én teljesen egyetértök, bármint a tekintetben önnel, hogy hát. Világos, hogy egy ilyen helyzetben, amikor e, e, hirtelen jön egy ilyen rendelkezés, majd utána ez megszűnik, akkor utána e, figyelni kell, hogy ez valóban így van-e, vagy pedig ez megint csak valami e, játszma, vagy A Hát különös hogy Kovács Zoltán az ATV-ben elmondta, hogy más körülmények között e, egyáltalán nem lehetetlen, hogy ezzel az elképzeléssel előállnak, mert hogy egyébként ez nem tűnik a kormánypártok számára egy alapvetően elcseszett ötletnek. De én azt gondolom, hogy most máshonnan közelítsem meg ezt a dolgot. Abban én teljesen biztos vagyok, hogy a kormány és a kormány közeli think tank vagy szellemi műhely az erőteljesen dolgozik azon, hogy akár most, akár holnap, akár három hónapon belül hogyan lehetne az önkormányzatoknak a hatékonyság, az önkormányzatoknak a, hogy mondjam, a politikai játékterét, ha szabad így fogalmazom, hogyan lehet azt megnyírválni, hogyan lehet az önkormányzatokat elhetetleníteni. Ugyanakkor persze arra is gondolnunk kell, hogy azért Budapesten is, meg az az országban számos más helyen, nyilván vannak ö, nagyon erősen kormánypárti ö, ö, polgármesterek is, vagy akár testületek is. Na most, hogyha megnyirválják az ellenzéki képviselők és ellenzéki polgármesterek jogait, akkor meg fogják ezzel automatikusan a Jó, én, én tegnap árgó szemekkel néztem, hogy milyen uh, kormánypárti polgármester találok, aki fellép uh, a törvényjavaslattal szemben. Én egyet se találtam, és azok a cikkek, amelyek megjelentek, azok mind elhallgatták a forrásaikat, így azokat egy tízes skálán nem tudtam tízesre komolyan venni. Miközben egyébként az ön logikája stimmel. Ugyanakkor én azt gondolom, semmiféle fajta bizonyítékom nincs rá, nem is akarok spekulálni, mert ahogy mondtam, nem szeretek, de nagyon el tudom képzelni, hogy olyan nagyon tekintélyes és kitűnően dolgozó polgármesterek, mint mondjuk csak egyetlen példát említek, Pokolni Zoltánt, és remélem, Pokolni polgármester úr nem veszi ezt, zokon, hogy pont én említettem őt, egészen biztos vagyok benne, hogy ő megpróbálta elmagyarázni azok. Jó, nem lett volna tekintet, azért az, az egy rossz dolog, hogyha ennek valami nyoma van. Külös tekintettel arra, hogy ugye maga a szöveg azt mondta, mondja, hogy a Megyei Fővárosi Videlmi Bizottság az előzetes jóvágyás tekintetében a döntési javaslat beérkezését követő öt napon belül köteles dönteni, amely határidő jogvesztőnek minősül, amely szíves elnézést kérek bárkitől, hogyha megbántom, agyrém koronajárvány vírus vagy koronavírus járvány esetén amikor öt nap, ugye arról beszél a miniszterelnök úr teljes joggal, hogy két perc is sokat számít amit egyébként az ellenzék a viselkedés nem hagy, hogy a kormány tegye, az a két perc is számít, hát akkor öt nap az, az, tehát ez, ez egekbe kiállt ennek most én mondom, hogy az ostobasága, és még sincs illetve én nem tapasztaltam egy olyan kormánypárti polgármestert sem, aki azt mondta volna, hogy tegyük félre a politikai hovatartozást, a mostani helyzet nem teszi lehetővé, hogy öt napig gondolkodjunk akármin. Igen, nem az én feladatom egyébként, hogy a fizetős polgármestereket védjem, de lehet hogy azt gondolták, hogy jobb, hogyha ez telefonokon akkor népszerű beszélgetéseken keresztül is, nem a nyilvánosságban teszik. De még egyszer mondom, itt csak belebeszélünk egy kicsit a vakzájban, mert sejtelmünk sincs, hogy történt-e ilyen. Ennek ebben igaza de ha azt nézzük, hogy miről van szó, akkor annak a jelentősége tízes kállán tízes, hiszen most nem arról van szó, hogy mi normális körülmények között beszélgetünk, hanem arról beszélgetünk, hogy egy rendeleti kormányzása, feljogosított kormány, eh, eh, kormányzása egy, Veszélyhelyzeti időben, amikor életünk először, életünkben először egy olyan járványt élünk meg, amelyet korábban soha és is, aminek a következményei beláthatatlanok egyébként nem jött volna létre ez a jogi szituáció. Tehát ezt nem lehet elfelejteni semmilyen vonatkozásban a mi kettünk beszélgetése kapcsán. Természetesen is egyébként azzal, amit az öt nappal kapcsolatban mondottam, és teljesen igaza van, mert hiszen ugye a törvényjavaslatban az volt, hogyha öt napig nem kap az ember választ, akkor azt tekintsük úgy, hogy az engedélyezve van. De mondjuk, hogy ha nekem egy olyan döntést kell hozni, amit két órán belül, vagy akár egy órán belül fogalmatosítani kell, akkor mi az öreg ördögér várja én öt napot, lehet az öt nap alatt már az egésznek teljesen jelentősége elszállt, vagy nincs is többi jelentősége, sőt az is lehet. És ez karácsony egy nagyon fontos volt, hogy hogy tényleg olyan, vagyunk, amikor ilyen döntési cirkuszok, azok akár emberéleteket is követelhetnek. Hát ugye különös tekintettel arra, hogy közben az indoklásban olyan polgármesterek túltevékenységére hivatkoznak, mármint ugye, hogy az önkormányzati vezetőknek is van egyfajta rendeleti kormányzási lehetősége, akik egyébként egyrészt nem voltak olyan nagyon sokan, hál' Istennek. Ráadásul kormánypártiak voltak tudommal, tehát őket ha egyébként a kormánypárt meg akarta volna rendszabályozni, más módszerrel is megtehette volna, nem egy generális szabályozás kellett volna létrehozni. Teszem hozzá még egyszer, a törvényjavaslat most is olvasható beterjesztés formájában a parlament honlapján. Egyrészt a kérdése vagy a megjegyzés első részéhez kapcsolódva, én azt nagyon fontosnak tartom, hogy egyetlen egy, a mondjuk így az ellenzéki polgármesterek közül egyetlen egy sem használta ki semmilyen tekintetben, és ezt aláhúztam ötször, semmilyen tekintetben azt a lehet, azokat a lehetőséget, amelyeket ezzel a veszélyhelyzettel kapcsolatban kaptunk. Csak olyan polgármesterek éltek ezzel vissza, akik kormánypártiak. Ez az első, amit akarok mondani. A másik pedig az, hogy mindannyian meg is fogadtuk hogy nem fogunk semmi olyan döntést hozni, amire akár csak a bizonytalanság, a jogi bizonytalanság árnyéka vetődhet, és nem is hoztunk. Tehát még egyszer szeretném mondani, mi abszolút betartottuk azt, hogy továbbra is az adott helyzetnek megfelelő módon a testülettel, a képviselőkkel kommunikálva csak olyan döntéseket hozzunk, amit akkor is meg tudtunk volna hozni, ha nincs veszélyhelyzet. Ugye ön... Uh a Facebookon pontosan felsorolja nyolc pontban, hogy mi mindent cselekedett az önkormányzat, amit egyébként megváltozott körülmények között nem biztos, hogy megtehetne ezeknek e, e, időben, ezeknek egy részét érintettük már, de e, gyorsan felsorolom, ugye itt a döntés az 57 ezer, illetve a 71 ezer forintos támogatásra, azok, akik elvesztették a munkájukat, vagy fizetés nélküli szabadságra küldték őket, három hóna fizetékizségi haladék azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek a forgalma a járvány miatt csökkent, vagy teljesen megszűnt, több mint 200 bevásárlás idősre rászoruló embereknek, szintén a dolgozók, önkéntesek viszik el a házi karanténba került embereknek az ellátáshoz szükséges élelmet, gyógyszert, utcák vegyszeres takarítás, a keleti rendőrséggel együttműködve segíteni a kerület biztonságának megteremtését, megrendelni 15 ezer sebészeti maszkot, illetve 5 ezer maszkot már szétosztani a szociális ágazatban. Tehát, hogy az eltelt idő az nem telt teljesen tétlenül. Nem, egyáltalán nem, és a tetejébe egy, egy sor olyan dolgot nem is soroltunk föl, mert nem lehet ö, regényeket írni. Mi igyekszünk ténylegesen nagyon komolyan venni azt a feladatot, amit van, a karanténban zárt embereknek a látogatását, az időseknek az ellátását, és igen, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megpróbáljunk, ha csak átmenetileg is segíteni azoknak az embereknek a helyzetén, akik emiatt, mármint a, vesz, a, a járvány miatt, nehéz anyagi helyzetbe kerültek, ezt továbbra is figyelni fogjuk, és a szükséges, további lépéseket is fogunk tenni. Mert én megmondom ennek az én egyik legnagyobb félelmem az, hogy ez a vírus, az ezzel kapcsolatos gazdasági összeomlás, ez rengeteg embert fog teljesen lehetetlen gazdasági anyagi helyzetbe hozni, nem fogják tudni fizetni a lakbért, nem fogják tudni fizetni a közüzemi díjakat, és ott fogunk állni egy probléma halmaz előtt, és ezt szeretném ennek elébe menni, hogy ez ne történjen meg elő ezt, aztán mégis meg fog sok ember esetében történni, és akkor vagy további lépéseket kell tennünk. Bár az én szememben úri luxus egy olyan törvényjavaslattal előállni, amelyet 12 óra alatt visszavonnak, pontosabban mondvannak egy részét, hiszen a törvény számtalan része továbbra is érvényben van. Azt kérdezem Öntől, hogy ami az önkormányzatokat, illeti és a katasztrófa törvény módosításával kapcsolatos, abban Ön a kérdés hülye, de talán megválaszolható. Mit tart nagyobb jelentőségűnek a beterjesztését, vagy azt, amit ezzel kapcsolatban ten a Gulyás Gergely a miniszter mondott és tett? Ugye én azt gondolom, engem egy kicsit más oldalról kezdjem, az, az egy nagyon fontos dolog, amire én utalt, hogy a salátatörvényben van több Nagy elképesztő törvényjavaslat. Most már nem is akarok mindről beszélni. Kettőt szeretnék kiemelni, hogyha megengedi. Az egyik, hogy a főpolgármester Hosszasan tárgyalt a kormánynak, a Városligetről. Ott a városligetről. Ezzel fajta... óvattal, mert én ugye az önnel folytatott beszélgetés után beszélt Györgyev is Benedekkel, és nem vagyok abban biztos, hogy miután kiadott egy közleményt a városligetért, amit egyébként feltűnő módon nagyon kevesen hoztak le, vagy nem kapták meg, vagy igény volt arra, hogy fejrejessék a törvény szövegét, hogy az egyébként tényleg azzal az értelmezési tartománya a bír, mint amit egyébként tegnap például a rádióban a Bardú. Sándor elmondott, és nem kizárólag a változtatási e, tilalomnak a feloldásával kapcsolatos magyarán, hogy a, a Nemzeti Galéria, a Városligeti Színház, a Közlekedési Múzeumnak a jogi státuszával kapcsolatban semmi nem változott. Magyarul e, azokra érvényes építési engedély van, de ugyanakkor a miniszterelnök az önkormányzati választások után ezekkel kapcsolatos tevékenységet felfüggesztette. Ugye, hogy ez hogy van, ezt majd ő nyilván ebbe a bizonyos beszélgetésbe tisztázza. A, a törvényszöveg alapján, a salátatörvényszöveg alapján egyértelműen arról van szó, hogy folytatni akarják, a Városligetnek e, a, e, ezt az egész őrút projektet. Szeretném mondani, hogy engem, mint hetedik jövőti polgármestert nagyon-nagyon e, közelről érint ez az egész, e, hiszen e, a Dózsa György úgy el minket e, ettől a, a... De akkor a majd valamilyen kérdezőt. módon beszerzi a beszélgetésemet a György annak érdekében, hogy ez tényleg így van-e vagy sem? Fogok tenni rá kísérletet, mondjuk így. <gül> De értem az angodalmát, nem kicsit le. Ez, ez egy nonsens, azt, hogy mondjam, és nagyon remélem, hogy minden további nélkül el tudom viselni azt, hogy repülőtelefonbeszélgetésben azt mondja, hogy én félreértelmeztem a törvényt, és nincs semmi baj, adja az jó Isten, hogy így legyen, csak nem hiszek benne. De vanok még, van, amiről muszáj beszélni, és amit tudom, hogy kevés embert érint, tudom, hogy ebben az országban nincs rá különösebb társadalmi szenzibilitás, de mégiscsak az a törvényjavaslat, amelyik azt mondja, hogyha valakinek a biológia nem beleírják a születési anyakönyvi kivonatba, azon többet nem lehet változtatni. Azt gondolom, hogy ez olyan mértékű beleszólása az emberek legintimebb magánéletébe, olyan mértékig beszél az emberektől a saját testük feletti kontrollnak a lehetőségét, amit én egészen elképesztően felháborítónak tartok. Igen, hát én csak azt tudom önnek mondani, hogy boldog az az ország, amely koronavírus járvány idején ilyennel foglalkozik. Mert hát ez mégiscsak azt mutatja, hogy olyan nagy probléma nem lehet. Hát nekem erre van másfajta szókincsem is, de Isten nincs, hogy én azt most elővegyem. Uh, ahogy gondolja. Um, és hát ezen kívül még nagyon sok. Ezzel jót mondom gyorsan. Köszönöm szépen, én egyelőre itt állok a vártán, tehát helyt tudtam állni magamért az elmúlt én időben. Viccelni, Azt kérdezem öntől, hogy ami a parkolást illeti, a Fidesz frakció javaslata a parkolási tilalom megszüntetésére, ha szembeállítjuk, miközben nem szembeállítható, azzal a kritikával, ami a szombati menetrendet illette, és amit egyébként pillanatok alatt megváltoztatott a főváros vezetése, tehát ez, ami ezügyben megy a fővárosban, azt értelmes vagy értelmetlen vitának tekintsem ezzel nagyon sokat beszéltünk ö, ö, már különböző ö, körökben, az parkolás ingyenesen tétel érve, vagy nem. Én mindig is azon a véleményen voltam, hogy nem lehet ingyenessé tenni a parkolást, mert különösen a belvárosban olyan kaotikus helyzeteket fog előállítani, amit aztán nem leszünk képesek kezelni. Tehát egyetlen egy példát hagyd mondjak el önnek, és ez az én kerületem Erzsébetváros, ahol összesen van 7200 parkolóhely, és van bejegyezve itteni lakosoknak, van egészben több mint tízezer autó. Ha mostanában ezt az egészet, és arról beszéltem azokról, akik ide járnak a kerületbe. El nem tudja képzelni, hogy én az utóbbi napokban, ez vagy a de az utóbbi hetekben hány ingyenes parkolási engedélyt kértek tőlünk. Hát egyszerűen meg kell érteni, hogy nincs ennyi hely. Tehát nem tudjuk ingyenessé tenni a parkolást, mert egyszerűen nincs hely, és olyan kaotikus viszonyok fognak kialakulni, amiket képtelenség kezelni. is? Hogy a tömegközlekedést azt nyilvánvalóan, különösen itt a belvárosban lehet használni. Nem a, a sűrűséget tekintve, amiben ugye kialakult Vitéci Dávid és karácsony Gergely vagy a BKK között szakmai polémia. Hát, én az gondolom hogy a szakmai polémiát az egészen biztosan nem a, a főpolgármester, a polgármesterek szintén kell lebonyolítani, hanem a szakembereknek a szintén kell lebonyolítani. Tehát én nem, ér, nem gondolom, hogy érdemes ezeket a szakpolitikai vitákat folyamatosan politizálni, és elkezdeni már most ezt a bitézi karácsony közötti szembenállást egy ilyen politikai síkra terelni. Én azt gondolom, hogy oldják meg a szakemberek, tegyenek használtó javaslatokat, és akkor majd lehet hozni... Menjünk v ahol a kerületünk parkolási rendszerének új vezetőit keressük, ugye akkor ezt most itt lefordítom mert ugye én nem vagyok hetedik kerületi a kerület parkolási rendszerének új vezetőit keresik ilyen módon jelentkezzen okay, ha megfelel a feltételeknek és a kiválasztása esetén részt az új parkolási rend kialakításában és fenntartásában ugye én két dolgot, hát sok minden egyebben, de egy dolgot mondtam ezzel kapcsolatban a kampánytól kezdve e, folyamatosan. Nevezetesen azt, hogy mi minden pozíciót és egyáltalán az önkormányzat működését átláthatóvá tesszük. Igen, mi azért írtunk ki egy nyilvános pályázatot, mert itt nem muthiba fogjuk majd kinevezni a parkolási rendszernek a vezetőjét, nem azt fogjuk kérdezni, kinek a ismerőse, ki ide, ki áll mögötte, hanem azt fogjuk nézni, hogy kinek van meghozza a szakmai kompetenciája. Igen, arról van szó, hogy a leg szakmailag a legmegfelelőbb embert keresünk, mert a parkolási rendszernek a hatékony működtetése az nem politikai meggyőződés kérdése, hanem szakmai tudásnak a kérdése, és éppen ezért azt az embert keresünk, aki erre leginkább alkalmas. Végezetül, de nem utolsó sorban, ugye ez a saláta törvény a színházakkal is foglalkozik, azzal kapcsolatban óhajta két mondatot mondani. Nem halapszik, ha azt mondom, hogy nem? Nem, én egyáltalán nem, meg tudom érteni. É. Ez nem ágában nincs. Tényleg csak olyanokat tudnék mondani, amiket aztán később lehet, hogy megbánnék, úgyhogy nem mondok én inkább semmit. Azt azért gondolom, hogy ha majd eljutunk arra a pontra, amikor az emberek megértik, hogy miről is szól most ez az újabb része ennek a színház körülé vitáknak, akkor az sokakat, sokakat el fog gondolkoztatni. Jó, akkor arra szeretném kérni, hogy egy-egy mondatban, de az lehet három is, Mesélj el nekem, hogy amikor talán az indexből, vagy attól függetlenül, de emlékeim szerint az indexből tájékozódott arról, hogy van ez a salátotövény, amit ahogy szoktak mondani, az éleple alatt terjesztettek elő, akkor mi volt az első reakciója, ha a szalonképes? képes? A, igen, látom, hogy kialakult ki, ki, ki többen is a védekezési... Nem nem nem, nem, nem, nem, a, nem, nem, nem, nem, ha tetszik, nem, ez nem, nem, nem, nem. nem, ugye a második kérdés meg az lesz, hogy amikor Gulyás Gergely megnyilvánult, akkor mi volt a reakciója, de, de ha tetszik, akkor is legyen szalonképes, tehát ez most igen, így. Ez az előző kérdés, igen. ezért nem az Indexről értesültem, hanem már korán reggel van a a polgármesternek egy belső levelezési lánca, és ott értesítettek arról, hogy ez történt, e, akkor az első reakcióm az volt, hogy na, akkor ezek szerint egy napot tudtak várni, e, mert ugye ezt megelőzően a felhatalmazási törvényt egy nappal korábban fogadta el a parlament, és arra gondoltam, hogy aha, megvan a felhatalmazási törvény, akkor egy nappal később elkezdik lerombolni az önkormányzati rendszer. Ez volt a reggeli első reakcióm. E, amikor pedig Gulyás Gergely bejelentette ezt a e, do, do, dolgot, akkor hogy ez van után volt, akkor egyszerűen csak tettem egy mély levegőt, átsétáltam a Jedvőasszonyhoz, és mondtam neki, hogy kedves Jedvőasszony, az egész napi munkánkat elfelejthetjük, mert a kormány visszavonta ezt a javaslatot. A Jedvőasszony tájra nyit szemekkel nézett rám, és azt mondta, hogy Péter, most április 1 játszunk, és mondtam, hogy nem, nem, mi játszunk április 1 a kormány játszik velünk április 1-ét. Azt remélem, ezek szalomképes reakciók voltak, nem? Igen, egyfajtában ott van a fejemben az, ahol, amikor Géfodor Gáborral beszélgettem, és ugye az volt bennem, hogy van-e itt most akkora baj, hogy az nem is fér össze azzal, hogy olyan dolgokról beszélgessünk, mint amiről én ma már két különböző emberrel beszélgettem, és mindjárt jön a harmadik. Én azt gondolom, hogy két dolgot szólod mondanom. Egyrészt, hogy nyilván van egy súlyos helyzet, és persze nem is tudjuk azt, hogy mennyire súlyos, mert nem vagyok benne biztos, hogy minden információk birtokában vagyunk, tudjuk azt, hogy ebben az országban nagyon, keveset, nagyon kevés tesztet végeznek. Tehát nem tudjuk igazán a bajnak a tényleges kiterjesztését, vagy kiterjedését, tehát nincs világos áttekintésünk, ez az egyik. A másik pedig az, hogy én ezt végtelen sajnálom, de nem tudok vele mit kezdeni. Tényleg így van, hogy e körül a, a, az egész járványbeszélynek a kezelése körül van egy nagyon súlyos politikai dilemma is, és csak csöndösen mondom, hogyha e, e, külföldi, nemzetközi labba belenéz, ott mindenki pontosan érti, hogy ez az egész, amit Magyarországon a veszélyhelyzet, a járvány körül van, ennek milyen politikai dimenziói vannak. Így Új, én szeretném ebben az országban leélne, hát életemet, tehát, hogy Párizsban és Amsterdamban vagy Hágában mit gondolnak a hazáról, az nekem fontos, de mégis mégiscsak fontosabb az, hogy ezen a pár ezer kilométeren mi történik. Én csak azt érzékelem, hogyha pontosan értem azt a mondást, ami Magyarországon sokak számára egyértelmű, hogy akasztott emberházában kötérről nem beszélünk, ez a mostani helyzetre úgy tűnik, nem vonatkozik, vagy nincs akasztott emberháza, vagy a kötélen különböző dolgot értünk, és számomra megértési problémákat jelent. Hát megértési problémáim nekem is vannak bőséggel, az előbb utaltam is ezekre, vagy néhányra ezek közül önnek. Én azt gondolom, hogy ebből is, tehát az egész jelenlegi magyar helyzetből látszik, hogy Európában mindenütt másként kezelik ezt a járványt. Magyarország etéren is sikerült egy saját külön útra lépnie. Én nem örülök annak, hogy ez így van, ahogy van. Örülök, hogy hallottam. Eddig nem volt az ügyben problémánk, hogy miről beszélgessünk viszont hallásra köszönöm önök Niedermüller Pétert hallották Erzsébet város polgármesterét önök termékmegjelenítést hallottak Csak egyszer nyílnék, minden évben négyszer virágban.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 Félvalók vagyunk, mint a leszakított, haldokló virág, mint az ötmillió magyar. boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle céle. <Szul> Ők termékmegérintést hallanak, Györgyev is Benedekon a vonalban, Város ZRT. Um, Azt mondja a 42. paragrafus a Város megújításáról és feljegyezésről szóló 2013 évi XY törvény a következő 12. paragrafussal egészül ki. Első bekezdés. Az első bekezdés, első, első paragrafus első bekezdése szerint ingatlanok valamint ezen ingatlanból telealakítási eljárásban hozott véglegesével döntés alapján kialakított ingatlanokon, megvalósuló beruházások. Az NGTV gondolom nemzetközi törvény szerint kiemelten közérdekű beruházásnak minősülnek. Kettes bekezdés az első bekezdés szerint ingatlanok tekintetében változtatási tilalom nem alkalmazható. Harmadik bekezdés az első bekezdés ingatlanokra vonatkozó önkormányzati rendeletet a második bekezdésben meghat terjedt eltéréssel kell alkalmazni, amennyiben önkormányzati rendelet a második bekezdésben foglaltakkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírás tartalmaz, akkor helyett a második bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. Ugyan ennek az indoklási szövege. A városléget fejlesztéséről, megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013-t évi, valam, városléget törvény módosítása azért indokolt, mivel a városlégetben megvalósuló kulturális és városfejlesztési beruházások kiemelten közérdekű célból történnek, azonban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségi beruházások megvalósítására, gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006 évi e 53. törvény szerint kiemelten közérdekű beruházására nyilvánításukra ez idáig nem került sor. A, kiemelt, közé, a kiemelten közérdekűség törvényi feltételei fennállnak, a megvalósuló beruházások ezen bizonyos törvény első bekezdés pontja szerinti közadat ellátását kultúrás és városfejlesztési célt szolgálnak. A törvényjavaslat a kiemelten közérdekűség területi hatájának megállapítására arra is tekintettel van, hogy a Várs törvény elfogadása, az 2013 óta az érintett helyszínen telek Alakítás is történt. A törvényjavaslat egyúttal az épített környezet alakításáról és védelméről szól a 1997. évé Döredem-Döredem tilalomra ki kimondja, hogy azt, ha a helyi önkormányzat el is rendelte, a törvény erejénél fogva nem kell alkalmazni. A változtatási tilalom alkalmazásának kizárása azért szükséges meg a közfeladatellátása sürgős, és az új vagy átfogalmódosul a helyi építési szabályzat elfogadásaig nem lehet várni. A javasolt törvényi szabályozás hiányában egyrészt egymással összekapcsolódó építési beruházások ellehetetlenülésével kellene számolni, másrészt a kapcsolódó zöldfelületek, mint értékneveli beruházások megvalósítását is akadályozza a változtatási tillam fenntartása. A szabályozás tehát az érintett önkormányzat számára kedvező is lehet. Amikor ennek a magyarázatát keresi a sajtó, akkor az index először azt írja, a javaslat úgy módosítana a városléget megújításra és fejlesztéséről szóló dörödöm-dörödöm, hogy eltörölni a főváros által nemrég a területre hozott változtatási tilalmat. A tervezet konkrétan kimondja a városléget, ingatlanokon megvalósuló beruházások jövőben kiemelten közérdekű beruházásnak minősülnek. Ezeknél az ingatlanoknál a változtatási tilalom nem alkalmazható. Majd később az egyelőre nem világos, hogy mit kezd a kormány a törvénymódosítás elfogadása után, hiszen többször ígéretet tett arra, hogy a fővárosi önkormányzat akarat ellenére nem épít semmit sem a Városlégedben, sem Budapesten, majd később az Index szemben más orgánumokkal hoz részletet a Városléged ZRT kommunikéjéből, amelyet itt most szó szerint fogok felolvasni. Előtte azonban elmondom, hogy Bardóczi Sándor a fővárosi önkormányzat felelős beosztású ebbere függet attól, hogy akkor már olvasható volt a Városi Gezziérték közlemény, ezzel együtt azt írt a Facebook oldalán, őszintén szeretném tudni, hogy tessék mondani, ez már a koronavírus vészhelyzethez illő arányos intézkedésekhez tartozik-e. Továbbá, továbbra is feltételezzük a kormányzat ígéret betartását, miszerint semmi hogy nem épül, amit Budapest nem akar valamit hol a hatásvizsgálat. A véleményen nem változott a projectre szánt 300 milliárdnyi közpénzt inkább a koronavírus elleni védekezésre egészségügyre vásárkezelésre kellene elkölteni, a zöld fölött olcsó rehabilitálható csak a betont drága és ezeknek az új intézményeknek a fenntartása. Magyarul az értelmezési tartomány az, hogy a változtatási tilalmat is feloldja a törvény. ezen kívül pedig lehetővé teszi mindazoknak az épületet, a kivitelezését, amiről korábban nem volt szó. Ehhez képest a Liget Budapest közleménye az alábbiakat mondja. Az országgyűlés elé terjesztett elfogadás esetén érvényét veszti a fővárosi közgyűlés által elrendelt. A városliget területére vonatkozó változtatási tilalom, és ezzel elhárul az akadályo park zöld fejlesztései elől. A főváros még február végén döntött a Ligetet érintő változtatási tilamra, mely következtében le állítani a park zöld fejlesztéseit, többek között a a kisbotanikus kert és az 56-osok terén kialakítandó promenát területén a futókör, a multifunkcionális sportpályák és az új kutyás élménypar teljes zöld kialakítását és a korábban leaszfaltozott felületek visszazöldítését. A főváros által elrendett változtatási tilam ugyanakkor nem vonatkozott azon építési tevékenységekre, amelyek már építés engedélyedlyen rendelkeznek. Így zavartalon folytatódhattak a munkálatok a már épülő Néprajzi Múzeum, Magyar Zeneház, a Dózsa Györgyúti létesítmények esetében, és nem vonatkozott az építési engedélye rendelkező parkidélesítmények, többek között a futókör, a sportpályák és a kutyás élménypart most zajló a kertészeti fejlesztéseken kívüli építési munkálataira sem. Ezen kívül nem vonatkozott a változtatási az új Nemzeti Galériára, a Magyar Innovációházára és a Válségeti Színházra, eddig meg nem kezdett építkezésére sem, hiszen azok az érvényes és végrehajtható építési engedélye bírnak. Amennyiben az országgyűlés elfogadja a beterjesztett törvényjavaslatot, akkor zavartan folytatódhatnak a park zöld zöldfelületének fejlesztését szolgáló és a főváros által el rendes zöld miatt leállított munkálatok, és nyártól kezdve ütemezetten a liget látogatók több ezer nézetméter olyan új Zöld felületet vehetnek birtokba, amelynek létrehozását a változtatási tilal megakadályozta volna. A Városliget átfogó megújítását a Liget Budapest projekt az ország történetek legnagyobb létékű park és tájépítészeti munkáját ötvözi egy a milleniumi idők óta nem látott kulturális intézményfejlesztési programmal. A projektnek köszönhetően a palusz zöld felülete, több tízezer négyzetméter a mostani 60%-ról 65%-ra nő, a park beépítéssége pedig 7% alatt marad, város 2020. április 1 -én. Annak idején poszt Narutól tanultam, hogy nem állt, hogyha a diákságot befolyásolja a tények ismerete. Most azt szeretném tőled megkérdezni, hogy túlmenően azon, hogy mindenkinek volt a javaslat kapcsán valamit, ha elolvasták a ti közleményeteket értelmezési tartománya, mi az, amit ma a Városligetről, a Városliget ZRT gondol? Ha nagyon rövid akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy így, ahogy te itt az egész kérdést, ha egy picit hosszabban megpróbáljuk szétszálladni, abban is igyekszem partner lenni, bár hozzáteszem. Nyilván nem vagyok könnyű helyzetben, hiszen nagy érzések és érzelmek szabadulnak föl. Egyébként is a Liget Project kapcsán, most aztán pedig különösen, úgyhogy egy kicsit úgy érzem magam, mint az a 60 kilós ember, aki bemegy egy nehéz súlyú poxmérkőzés box kellős közepébe, és aztán utána megpróbálja elmagyarázni ott ilyen lassított felvételként, hogy pontosan a karnak a jobb egyenes ütésénél milyen szögbe kell, és hogyan ö, állnia, mert nyilván addigra már az érzelmek vannak annyira felfokozottak, hogy a ö, jobb egyenes ütésének pontos technikai kivitelezése az talán kevésbé érdekes, de nézzük, hogy miről van szó itt igazából. Ö, sokkal kevesebbről egyébként mint amire itt nagyon sokan az elmúlt időszakban vagy az elmúlt napban e, jutottak. Tehát itt tulajdonképpen két dologról szól ez a törvény. Egyfelől e, ugye a Városliget eddig egy nemzetgazdasági szempontból kiemelt, beruházás volt, és most bekerült oda, ahol egyébként már nagyjából a t 0 időpont óta lennie kellett volna, ez a kiemelten közcélú beruházások kategóriájában, ez egy jogi kategória, ez egy csomó ügyben elsősorban közműépítési ügyekben, útépítési ügyekben rövidebb határidőkkel dolgozik, tehát azok a kormányzati forrásból megvalósuló beruházások kerülnek általában ebbe a kategóriába, amik nem az idők végezetéig próbálnak épülni, hanem határidőn belül elkezdenek, <kül> el kell, hogy készüljenek. Azt hiszem, hogy az igazi turbulens érzéseket nem ez, hanem az a politikai válasz váltotta ki, hogy ebben ugye szerepel az a Kitétel is, hogy a fővárosi közgyűlés által elrendelt változtatási tilalom ezen törvényhatályvalítésével érvényét veszti. Nézzük, hogy ez mire vonatkozik tulajdonképpen. Ahogy az, a, az ERT közleményében is megjelent, ez nem vonatkozik. Az Új Nemzeti Galériára, a Magyar Innovációházára vagy a Városligeti Színházakra, közkeleti nevén azokra a beruházásokra, amelyek még nem indultak el. Ezek a beruházások eddig is végrehajtható és érvényes építési engedéllyel rendelkeztek, ezután is azzal fognak. Tehát függetlenül a változtatási tilalom eddig fennálló tényétől ezeket a beruházásokat el lehetne kezdeni építeni. Itt az egyetlen korlátja ennek, hogy ezek nem indulnak el, az a nagyon határozott kormányzati álláspont, hogy ami rövid távon meghatározta, hogy itt a projektnek a működését. Okay. És, és ami a, a változtatási tilalomnak az eltörlését illeti ezzel bizonyos a törvény által, az ezt a politikai akaratot nem érinti. Ezt a politikai akaratot nem érinti. Ez, a, ez egy tisztán jogszabályi kérdés. Összesen egyetlen egy olyan Exlex helyzet van, amiről már itt a műsorban is többször beszélgettünk. Van-e olyan folyamatban lévő beruházás, amit a változtatási tilalom fővárosi közgyűlés általi kihirdetése annulált, lehetetlenné tett? És ebben egy, mint ahogy a vitákból is kiderült, legalábbis, jogértelmezési kettősség áll fönt a szereplők között. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy exlex helyzet van, hiszen nem volt világos, hogy mit lehet, vagy mit nem lehet építeni. Ez a törvény ebben teremt egy teljesen tiszta helyzetet. Innentől kezdve az én értelmezésemben, a mi értelmezésünkben a helyzet a következő. Az egyébként érvényes euh, építési engedélye rendelkező sportpályafejlesztés, futókörépítés, kutyásparképítés. Ez mind föl van sorolva, ez teljesen egyértelmű, de te, mint jogász, azt kérdezem tőled, azt az alapvető félreértést, ami egyébként ma Karácsony Gergely, vagy Níder Müller Péter, vagy meg annyi ellenzéki orgánum, és az általad elmondottak között van, az mire, az mire alapul, az hogyan tudott létrejönni? szerintem egyszerűen az építési törvény nagyon világos értelmezése történik másként politikai hozzáállás függvényében, tehát nincsen másról szó. Tehát még egyszer a folyamatban lévő beruházások legkisebb százalékáról szól most ez a történet. Most túl azon, hogy egyébként milyen politikai hangja, turbulenciája van ennek, milyen politikai ütésváltás részeként történik mindez, hogy a főváros azt mondja, hogy hát akkor változtatási tilalom, erre a kormány azt mondja, hogy azt eltörli, vagy a parlament eltörli a változtatási tilalmat, tehát hogy nyilván ennek van egy politikai hangja, én ezt nem vitatom és nem tagadom, csak hogy ez ténylegesen hatással a, az összesen több száz milliárdos beruházásból egy pár tízmillió forintot érintő tételre van jelen helyzetben az éppen ebben a másodpercben folyamatban lévő parkfejlesztésekhez, kapcsolódó zöld felületi fejlesztésekről. Ez most semmi másról nem szól a tényleges parki valóságban, mint hogy a futókör mellett eddig saras rész maradt volna, mert a változtatási tilalom elrendelésével a futókört lehet építeni, de a közvetlenül mellette lévő zöldítést nem lehet megcsinálni. A változtatási tilalom annulálásával visszatér az a lehetőség, hogy a futókört nem egy poros, saras terület közepén kell átadni, hanem át lehet adni úgy, hogy ott megtörténik a zöldítés. Hogy a Dózsa-György úti nem aként kell átadni, hogy a tetején ott van a szökőkút, és le vannak téve a járólapok, de a járólapok és a szökőkút között található zöld felület nincs oda telepítve, hanem ezt a zöld felületet... Arra nézze, akarsz-e lehet... bármilyen verzióval előállni, vagy ez nem a te dolgod, hogy most korona járvány, koronavírus járvány idején egy salátatörvény a városligettel kapcsolatban ilyen részletszabályokat miért állapított meg, még csak a szöveg állapított meg, hiszen a törvényjavaslat, javaslat még nem fogadt el a parlament. Igen. Nem tudok erre válaszolni. Ezzel kapcsolatban az... előterjesztése volt-e, vagy bármilyen beadványa, bármilyen minisztérium felé a Városliges ZRT-nek, vagy nagyjából ott tartott a történet, amit egyébként az ember annak függvényében, hogy Bár Lászlót, vagy Téged idézte, vagy Bardóci Sándort, ezen felül semmilyen egyéb tevékenységet a Városliges ZRT nem folytatott. Nyilván mi szakmailag észrevételezünk minden városligethez kapcsolódó anyagot, azonban ennek a kormányzati és parlamenti egyben ért politikai időzítése tekintetében nem vagyok kompetens. Nem a másik kérdés, kérdés, hogy a fővárosi érdétaló... illetékeseivel sem zajlott le még az a bizonyos egyeztetés, amire te utaltál, és ami annak idején talán március 11-én volt a civilekkel, de nem ment el a városig ezért, de arról volt szó, hogy egy más alkalommal megtörténik majd ez az egyeztetés a fővárosi közgyűlés illetékeseivel. Ez időközben megtörtént vagy nem történt meg? Nem történt meg, ugye ez számtalan uh, civil egyeztetésen nem vettem részt az elmúlt időszakban, nem vett részt a Városliget ZRT, független attól, hogy ez a liget ügyét érinti vagy nem érinti, így egyébként ezek közé tartozik a uh, civilek által összehívott uh, vagy életre hívott egyeztetés a fővárosban. Mi kaptunk egy ígéretet főpolgármester úrtól, illetve kaptunk ígéretet főépítész úrtól is arra vonatkozóan, hogy lesz ilyen egyeztetés, ahol a Városleget ZRT-t, mint a terület törvényben kijelölt vagyonkezelőjét is megkérdezik arról, hogy az építési szabályzatot mégis hogyan és mint képzeli el, és mit lát ebben a kérdésben. Egyelőre ez nem történt, Meg én azt gondolom, hogy életszerű, hogy most nem történt. Oké, okay, még egy, kérd mér, még egy kérdés, kérdés nem nem nem azt árul el nekem, hogy életszerű vagy nem életszerű az a kérdés, mely szerint uh, részint Niedermüller Müller Péter, részint Bardóci Sándor, részint Karácsony Gergely, részint az ellenzéki, egy sajtó uh, meghatározó része egyértelműnek veszi azt, hogy mindazok az építkezések, amelyeket a kormány leállított, azok tudni fognak dacára a közleménynek, amit egyébként nagyon sok helyen egyáltalán nem idéznek, vagy csak részleteiben, és ugyanakkor fogalmam sincs, hogy egyéni megkeresésekre a városligeszért válaszol el vagy sem. Én annyiban vagyok kivételezett helyzetben, hogy miután ez egy együttműködés, ennek következtében évek óta minden héten beszélgetünk, tehát, hogy egyébként milyen érdeke fűződik a Városlége zrt nek vagy bármilyen partnerének ahhoz, hogy ezt a jogi helyzetet eltérően érdemben eltérően magyarázza. Erről talán őket kellene megkérdezni, nem tudok rá igazából válaszolni. Tehát az a helyzet, hogy még egyszer a ezek szerint, amikor te hallgattad ezeket a beszélgetéseket, akkor ott volt benned, hogy vajon miért nem olvasták el a közleményt, hiszen abból kiderül, hogy azok az építkezéseket, amelyeket az önkormányzati választások után e, egy megfelelő jogszabályban a miniszterelnök e, politikai akarata leállított, abban az igény a világán semmilyen változás nem állt be. Amilyen változás beállt, az kizárólag a fővárosi közgyűlés legutóbbi változtatási tilalmával volt, van, kapcsolatos vagy lesz. Nyilván az a helyzet, hogy a jogszabályok bonyolult hálójának értelmezése a széles teret ad a politizálásnak, erről szól ez a kérdés, alapvetően kikivérmérséklete és hozzáállása alapján tudja ezt értelmezni, én azért jogász alapvetően próbálok kiigazodni a jogszabályok zavaros hálójában is, de minden esetre szerintem ez egy teljesen világos helyzet, tehát a galériára ennek a törvénytervezetnek semmilyen hatása nincs. Mint hogy a Magyar Innovációházára és a Város Színházra sem. Ezek az épületek mondom, még egyszer, jelenleg is a törvény benyújtását megelőzően is végrehajtható építési engedéllyel rendelkeztek. Ha akartunk volna, januárban, februárban vagy márciusban is el lehetett volna kezdeni a galériát, vagy az innovációházát építeni. Nem a főváros által elrendelt változtatási tilalom az, ami ennek bármilyen korlátot szabott, és nem ez a törvénytervezet az, ami ezt a korlátot bármilyen szempontból feloldja. Remélem, hogy a szavaid, ha másért nem, akkor a műsor által eljutnak oda is, ahol ahova eljutottak, de félreértették, vagy félre akarták érteni. Maradjunk abban, hogy félreértették. Én szándékosságot nem feltételezek. Szeretném, hogyha mindenki azt látná, hogy ez. Ha annyit el, ehhez a kérdéshez, hogy, mert hát ha vannak olyanok is, akiket nem csak az érzések és az indulatok érdekelnek ebben a kérdésben, hanem az, hogy mi lesz ezt követően a ligetben erre. Persze nyilván ebben a helyzetben nagyon nehéz válteszként bármit is mondani, hiszen ebben a másodpercben még azok a munkások, akik a munkát végzik, ők a megfelelő biztonsági intézkedések meg és fenntartása mellett tudják végezni a munkáikat. Nyilván azt én sem tudom megmondani, hogy ez így lesz-e egy hét múlva, egy hónap múlva, vagy egy év múlva erre mindenki a saját értelmezésében tud válaszolni, de ebben a másodsz meg tudják végezni a munkát, hogyha ez valami oknál fogva marad és zavartalanul halad előre, akkor azt tudom ígérni, hogy a Néprajzi Múzeumnak és a Magyar Zeneházának a munkálatai azok 2021 év vége 2022 év elejére teljesen elkészülnek, és a nagy közönség ezeket birtokba veheti, egy égető kérdésre, a Városliget megközelíthetőségére a Dózsa Györgyúti mélygarás fog hamarosan választ adni, ami a nyár végén már a nagy közönség számára is birtokba vehető, inkluzíve a Városliget építési szabályzatában foglalt kitétellel, hogy a hatodik és 7. kerületi lakók számára kedvezményes parkolást kell biztosítani, és ezen felül pedig a nyártól kezdve ütemezetten vissza tudunk adni jó pár, az elmúlt időszakban elzárt területe a ligetből, hiszen folyamatosan fognak elkészülni parkfejlesztési elemek, amik az elkészülés ritmusába át, illetve visszaadásra kerülnek. Ugye itt beszélgetünk a szondamezők miatt lezárt területről, ahol azt ígértük, hogy nyárra visszazöldítjük a területet, elbontjuk a kerítést, és vissza tudjuk adni. Azt ígértük, hogy a kis botanikus kert elkészül, azt ígértük, hogy a e, kutyapark, e, az újabb kutyáspark elkészül, azt ígértük, hogy a futókör elkészül, azt ígértük, hogy új sportpályák készülnek, azt ígértük, hogy elkészül az új terepjátszótér, és, ezek, és az ezekhez kapcsolódó zöld fejlesztések is a törvény elfogadása esetén el tudnak készülni, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az Zicsi és az Ajtósi-Dürer sor közötti eh, terület, ahol a nagyjátszótér is található, ahol a vakok kertje is, ahol az ifjúsági sportpálya található, ezen a területen a kerítések a nyártól kezdve ütemezetten elbontásra kerülnek, és magas színvonalon rehabilitált eh, zöld területek, illetve új fejlesztések jönnek létre, ezeket fogjuk tudni átadni. Oké, okay, jövő héten innen folytatjuk, most sem maradtunk téma nélkül. Nem. Köszönöm Jövös szépen. Akkor. köszönöm. Oké, köszönöm. Is Benedeket hallották, a Városléget ZRT vezérigazgatóját, önök termékmegjelentést hallottak. Tessék? Mondom, tessék? Nem magát hívtam. Hát akkor ez Jó, hogy János, Én vagyok az. De vannak olyan pillanatok, amikor a ami nem fogad hallgatói telefonokat. Ja, bocsánat. Viszont halása. Csak önök ettől el vannak szokva. Van, amikor az ajtó mögött munka folyik. És az éppen nincsen nyitva. Mert az ajtó. Ja, Isten. most telefonálnak is, azt tudom mondani, nincsenek a hallgatói telefonok. Jó reggelt, lehet? Reggelt. Kerek egy tucat percünk van, arra, hogy elmondjad mindazt, amit a világról gondolsz, koronavírus járvány kapcsán vagy attól függetlenül, aztán majd próbálok máskor is időt szerezni, de hát ez most egy meglehetősen tömött műsorprogrammal, tömött időszak. Nemes, Gábor van a vonalban, figyelek! Hát gondolni nem gondolok semmit, de azt látom, hogy különböző válaszok körvonalazodnak ki erre a koronavírusra. Most a válasz alatt nem az egészségügyire gondolok, bár azok is. Hanem elsősorban, hogy ezzel kapcsolatban milyen stratégiát kell folytatni a távlati gazdasági célok érdekében, illetve hogy egyáltalán a gazdaság megint beindulhasson, és hogy mekkora veszteségek lesznek, és ezeket a veszteségeket ki, és hogyan fogja majd ö, ö, feldolgozni, és, és kinek a hátán fogják majd ezeket az problémákat megoldani. Azt látszik egyébként, hogy, hogy két stratégia van nagyjából. Az egyik az azt mondja, hogy hát akkor most leállunk, ö, most, most a gazdaságot felfeledjük, ö, az egészség a fontos. A másik az azt mondja, hogy igen, egészséges, is fontos, de... Már most meg kell tenni azokat a dolgokat, azokat a lépéseket, amelyek egy későbbi hát, újrakezdést megkönnyítik. Például egy ilyen apróság, hogy ne kell elbocsájtani a dolgozókat. Tehát ha most nagy összegeket fordítanak arra, hogy, hogy megmaradjanak nem csak a gépi, hanem a humán kapacitások is, a vállalatoknál, úgy értem, akkor az újra, újrainyítása sokkal könnyebb lesz. Most az apróságról nem beszélve, hogy hát, a dolgozók sem vannak, igen, nem szólnak szociális egy nem ezt neki a, a világához. Na most a másik, hogy öntözők anna el, vagy, vagy, vagy a szegényekre koncentrál. Ö, ugye ilyenkor mindig nagyon erős a, a kísértés, hogy akkor adjunk egy jó nagy segítséget azoknak, akiket szeretünk. Mondjuk a kedvenc vállalataink kedvenc, bankjaink ö, egyáltalán azoknak, akik, akik közel állnak a hatalomhoz, és ilyenkor akkor vannak ilyen kis apró átcsoportosítások az, az eszközökbe. Vagy például a spanyolok, úgy látom, hogy, hogy pont azért, mert egy baloldali kormány van, hát ők a szegényekre koncentrálnak. Legalábbis szavakban nem tudjuk persze, hogy mi lesz majd a az intézkedések jól néznek ki, meg jól hangzanak, de hát mindig a végén derült, hogy ez akkor pénzbe konkrétan mennyit jelent. De hát azért az, az fontos, hogy, hogy hogy tényleg az emberek tehát nem a, nem a járvány, hanem az emberek vannak a központban. Na most és van akkor egy harmadik nagy problémakör, kör, hogy amúgy egy kifizese, hát például ha már Spanyolországnál vagyunk, mondjuk azt ismerem egy kicsit jobban, hogy nyilván nehezen tudja a Spanyolország saját erőből az egész tehát, megoldani, és rászorulna az EU segítségére, és ennek van is logikája. Hát az Európai Unió egy, egy ilyen közösség, amelyik együtt sír, együtt nevet. Csak hát ugye az a probléma, hogy az Eurózóna, mert Spanyolország az Eurózónában van, és ott azért mások a az egymásra utaltság és az egymástól függés fokozatai. Hát, tehát az eurozóna gazdag államai, például a németek, azok vonakodnak attól, hogy koronakötvényeket vagy eurókötvényeket bocsátanak ki, mert nem akarják, hogy az eurozóna mint egész adósodjon el. Hát ez egy közös, közös tehervállalást jelentene. Tehát ők azt mondja, hogy... hogy Ö, jó, hát akkor, és most buháranak mindenfajta kompromisszumokon, nem csak a németek, a hollandok is, meg mások is, hogy, hogy az eddigi védelmi mechanizmus, mert van ott egy ilyen védelmi mechanizmus az eurozónán belül, amely védeni az eurót, mint, mint valutát, ezt úgy jár, hogy ajarszám, hogy ezt itt könnyítéseket vezetnének be. Tehát valamilyen ö, olyasmit gondolnak, hogy könnyebbé teszik a hitelekhez a hozzáférést. Tehát ez, ez nem közös tervizszeri, és ezt vissza kell fizetni. Na most azért az az igazság, hogy, hogy végül is mindenkinek érdeke lenne, hogy legyőzik a saját, hát nem is tudok nyugszak mondani, ilyen nemzeti korlátaikat, és például megsegítsék a spanyolokat, megsegítsék az olaszokat, mert ha összeomlanak, ez a két ország összeomlik, akkor az euró is összeomlik. Tehát van egy közös érdek, csak... Hogyan lehet ezt lenyomni a holland, a német, a, a dána, nem tudom milyen választóknak a torkán? Vagy hát te is jól jársz, ha most megsegítjük a spanyolokat. Na most ez, ez azért egy olyan dolog, ami ha attól függően, hogy hogy dől el, meghatározhatja az Európai Unió egész jövőjét. Mondom, az Eurózónáról van csak szó, de ez is megmutatja, hogy az Európai Unió egyre inkább az Eurózóna, többiek futottak még. Aki unta aki nem, az. az ott marad, ahol van. Ha, ha az lesz, hogy, hogy hagyjuk őket veszni, spanyolokat, olaszokat, hódják meg maguk, akkor az Euró zónán belül, meg az Unió belül is elindulhatnak ilyen dezintegrációs folyamatok. egy óvatos megfogalmazás annak, hogy szíveset az Vagy, pont fordítva, ez a válság összerázza őket, tehát rájönnek, hogy bizonyos dolgokat, amit eddig is meg kellett volna tenni, csak nem volt hozzá kellő politikai akarat, meg erő, akkor ez most elindul. Tehát én azt hiszem, hogy még, az, még jól is első a dolog, nem akarok jósolni, fogalmam sincs, hogy mi lesz belőle, de az látszik, Jó, hogy... Hát mondom, az egyik az az, hogy, hogy a válság szétrázza őket, tehát azt mindenki, mindenki magára... Között. Ugye úgy kezdődött az egész, hogy mindenki elfelejtkezett arról, hogy itt van egy Európai Unióban, és mindenki maga elkezdett kapkodni, lezártak határokat, ilyen-olyan intézkedéseket tettek, visszatartottak egészségügyi berendezést, mondván, hogy az most nekem is kell, miközben az olaszok ott a legnagyobb szarban voltak. Tehát meg vannak. Tehát ez, ez volt az indulás. Akkor egy kicsit úgy, hogy megrázták magad, összeszedték magukat legalábbis szavakban, hogy igen, igen, most akkor segítünk egymásnak, meg együtt, meg meg egyeztetünk, meg nem mindenki külön-külön. De hát egyelőre ennek még, még nem sok láshatja van, még nem dőlt el. Én úgy érzem, hogy ez sok minden többük, hogy meddig tart, hogy milyen lesz, hogy hogy milyen országok lesznek az inkább, leginkább érintettek, hogy kik azok, akik majd... Ahol, ahol te állsz és nézed ezt az egészet, az a pont, az hol van? Sehol a kompjúterem előtt. Én ezt értem, de a viszonyítási pont az mégis mi? Hát abból indulok ki, hogy én öt évig voltam a Brüsszelben az Európai Unióról tudósító, tudósító, és hát, akkor mondjuk azt, hogy az én álláspontom egy európai álláspont. Nem azért, mert, mert, mert úgy ér, mert nem érzem magam magyarnak, vagy, vagy nem érdekel a magyar álláspont, hanem azért, mert úgy érzem, hogy, hogy ez, ezt erről a pontról kell kezelni és megoldani. Tehát nem csak ez, mindent, hát nincs olyan probléma ma a világon, amit, amit egy ország maga meg tud oldani. És általában ezt úgy föl is ismerik, csak az a baj, hogy amikor baj van, akkor, akkor visszatérnek ezek a régi reflexek. Aztán lehet, hogy később szégyelni fogják magukat. Ez minőségűleg mennyiben más helyzet, mint volt bármi, bármikor, amikor te az uniót nézted? Abszolút más helyzet. Ilyen kényszerpályák, ilyen, ha úgy tetszik, a, a politikusoktól, a politikai döntésektől független masszív tényezőt nem volt. Ugye abban egyetértünk, hogy ez nem a puding próbája, mert ez semmilyen vonatkozásban nem lenne egy jó tételmondat. De lehet, lehet, hogy az lesz. Végül is, hogyha az Unió megbukik, akkor a puding bukik meg, vagy egyszerűen arról van szó, hogy ebben a helyzetben ennél jobban az Unió nem viselkedhetett, függetlenül attól, hogy ahogy viselkedett, a sokaknak visszatetsző volt, vagy ha tetszik, eredménytelen vagy elégtelen volt. Lehet ezt így nézni ebben együtt? Lehet, mert ebből levonhatom azt a következtetést, hogy meg kell változtatni hogy olyan, olyannak kell tenni az úgy uniót. beszélünk az unióról, mint valami kvázi föderális államról, miközben nem az. Nem az, de úgy látszik, hát, ezt kell eldönteni. Ha, ha elindulunk ebbe az irányba, a, most vagy állam, vagy nem, tehát a, a, a nagyobb integráció uh -huh. irányába. Ha ebbe az irányba elindulunk, ez is egy következtetés ebből, amit most, ami most történik. Mert, mert látszik, hát mondok egy példát, Kína azért tudja például, Miért tudta Kína jobban megoldani ezt az egész konkrét válságot? És akkor most ne beszéljünk gazdaságról, nem csak erről a koronavírus válságról. Miért tudta Kína jobban megoldani? Azért, mert egy hatalmas, egységes ország... Ugyanakkor nem a, a európai értelemben nem demokrácia. Most hagyjuk a demokrácia vagy... vagy Nehez, a, nehéz, nehéz, nehéz De az kiadni. egy másik, az egy másik, az egy másik metszet. Az is nagyon fontos, de az egy másik metszet. Most én nem erről beszélek, most arról beszélek, hogy van egy szervezet, egy organizmus, nevezzük Kínának, nevezzük a másikat Európai Uniónak, és Kínában például lezárták ruhant az egész, oh, megáll leállították ott az életet, és De ezt megtehették, mert, mert ott kegyeget. Én értem, két tized, így van. Így van, egy tized, egy tized, van de, külme, ember, de mégis az egész, az egész ország működése más. Erről holnap még részletesen beszélek majd a Navracsis Tibor, aki erről egy hosszú dolgozatot írt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján. De ugye ezeket a dolgokat nehéz közben elfelejteni, hogy ez egy másféleképpen működő ország. Igen, de most. Szóval, a, a vírus mindenütt vírus, a vírus elleni harc az egy technikai. Ö, probléma, ha most a technika alatt azt értem, hogy... No, hogy de van egy olyan pillanat, amikor a technika tartalmivá válik. Igen, de, ne, de én most nem beszélek a rendszerek különbözőségéről. Bizonyos dolgokról el kell ki, Csak azt mondom... Az a kérdés, hogy hogy lehet, -e? hogy lehet Kína me megmutatta, hogy ezt a válságot úgy, hogy van egy egységes ö, irányítás, és ö, a, a egyes tartományok nem külön-külön saját érdekeiket érvényesítik, hanem van egy központi, a központi alatt most nem azt értem, hogy, hogy politikai, hanem egy központi ö, egészségügyi központ, amely azt mondja, hogy kérem szépen le tudom zárni ezt a, ezt a részt, mert, az, mert emellett az ország nem omlik össze, mert működik, mert, mert körülötte működik, és azokat a részeket, azokat a gózokat, amelyeket el akarok zárni, el tudom zárni. Európában, ha Spanyolország elzárja magát, az, az nem jelenti azt, hogy, hogy a többiek ö, ott kegyegnek mögött és segítik. Ha neked Leggyel megoldás, ez akkor van. ezt holnap 3-9-től fogjuk tudni folytatni, ha neked jó a holnap 31-9. Igen, jó. Köszönöm szépen! Nemes Gábort hallották. Hogy itt vagyunk, mint a régi jó barátok. Egyet mondunk, s egyet gondolunk. Itt hívom fel szíves figyelmüket a tévénézőknek, hogy a beszélgetés Bakás Tibor 5 öt és fél percig tart, és utána marad a rádió vagy az internet. Lehet? Mondom lehet? De mindig is ezt kérdezem, hogy lehet-e, úgyhogy olyan nagyon nem értem, hogy miért csodálkozol. Csak mondtam a tévénézőknek meg a hallgatóknak, hogy 5 percen keresztül a TV-ben is van a beszélgetés, és utána, ahogy a Kossuth Rádióban is elszoktak a hírekben, vagy a Krónikában búcsúzni a Danko Rádió hallgatóitól, már csak a 87.6-on és annak internetes változatán hallgatható a műsor, amelynek utolsó beszélgető partnerete vagy Bakács Tibor Settenkedő. Illetve én ezt a Settenkedőt nem szoktam mondani, Bakás Kibor. Figyelj, azért azt nem lehet számításon kívül hagyni, hogy azért közöttünk nagyon sok hasonlóság van, ez jó, rossz, hogy van, nézőpont kérdése, az, ahogy te a nyilvánosságot használod, az nagyjából olyan, mint ahogy halél a vízben, most már csak az a kérdés, hogy ez tényleg így van-e, hiszen a Facebook után a Best magazin a leg a, Ripostban, a legkülönbözőbb helyeken adsz életjelet, és hagy ez nem pontos fogalmazás, ők adnak rólam halotti jelentéseket. Igen, de te nem állsz ellent. Nem igaz, semmi közön hozzá. De hát a Best, best magazinnak nyilatkoztál? Nem, a Kunz fölhívott akit ismerek ugyan nagyon régről a Klubrádióból, és aztán a, a Hát azt hittem, hogy érdeklődik, mert tudod, de nem csak a médiában emberek is vannak, és azt hittem, hogy egy emberre. beszélek, mire ő aztán később közölte, hogy ezt a belső dolgozok, a besztek, mondtam, hogy de dolgozok meg, nem is érdekel, hogy mit ír, azt csinál, amit akart. Hát azt a te csak azt mondom, hogy nem én generálom ezeket a. De a Guzsuzs Engger fölhívna és megkérdezni, hogy vagyok, akkor azt mondom neki, hogy most döntse el, hogy akar-e vele magáremberként beszélgetni, mert köszönöm szépen, és te azt se a best magazinnak nem akarok üzenni magamról, semmit De azért. És ezt annyiban mondom teljesen megértően, hogy azért abban megegyezhetünk, hogy életed jobb, életed rosszabb periódusaiban, a szó jó értelmében használhatod a médiát. Ezt nem hiszem. Ez Tehát ezt nem, ez nem kell, hogy cáfoljuk. Nem, nem, nem, ez így van valóban. Sőt, ez a para láttam a szemébe, hogy igazat, mert szeretjük egymást, de tudod, minden szeretetben féltékenység van, hogy hát én azt ír benned, Baki, hogy szólsz egyet és bedől a média. És akkor röhögtem egyet, de valami igazság van benne, igen. Majd kérdeld, amikor meg tudják, majd az újabb hírt a vesztesek. látod, Erre így pörgeti a média, most olvasom, mindjárt lejár az a hat napom, amit kaptam, a, egy ilyen szabálysértési, közlekedési, szabálytési bírság, nem tudtam befizetni, hát most innentől fogházvaló elzárás következik, állati kíváncsi vagyok, hogy megcsinálják a járvány idején, gondold el, hogy milyen híre lesz ez a riposzban, végre börtönbe került. Mi csinálta? Hát se, lejártak az okmány, nem, nem, nem, nem, nem bűncsenek mindeket kell elképzelni, hanem lejártak az okmány. Ó, figyelj, én, én, én te nap ütköztem a József kör után, és hmm. mondtam a srácnak, aki nekem jött, hogy hát akkor ezt intézzük el, és mondta, hogy oké, okay, intézzük el, de neki nincs jogosítványa. Hát, na, hát érted, igen, igen. Nem nekem, igen, igen, igen. Na, hát azóta megvan a jogosítványom, nagyon bele pontosan az le a labdát, nem az az érdekes, hanem az, hogy például ilyenkor működik az állam és a törvény, mert a, ugye a homneszeket, meg a szegényeket pénzbírságra büntetik, és miután nem tudják befizetni, akkor, és mindig kíváncsi voltam, hogy tényleg elzárják őket. Mert ugye arról beszélgettünk, hogy ezek szerint nem is arról van szó, hogy egy árvak annyit nincs, de minden esetre annyit nincs, nincs egy hogy árvak. Nincs egy árvasa, nem fog hazudozni azért, mert médiában vagyunk. Nincsen pénzem, de most ez nem annyira érdekes kérdés, hanem az, hogy tényleg mi történik azokkal, akiknek nincsen pénzük, momentán nekem sincs. Mikor jár de le ez a büntetési határidő? Már hat, na, kérde, ilyen kemény a világ, hogy megkapom a levet, és ott, hogy hat napon belül fizessen be. Á, hát ezek viccesek. De ez de ma járt le, vagy mikor? Egy-két napja. Uh -huh. És Mennyire foglalkoztat, hogy mi lesz veled? Annyiban igen, mert az élet az érdekes és szép, hogy mindig, amikor jó Istenre beszélgetek, mindig kérem, hogy nem szeretnék börtönbe menni. más második szürelmedet sor... kérem. Igen. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap a Spirit TV nézőivel 7 óra után 10 perccel találkozom. Távollétemben dörö.fialajanos.kukac.gmail.com az e-mail cím, és hogyha volna orvos, aki egyébként eljönne a civil élő pályán szombaton este hétkor, akkor változatlanul dörö.fialajanoskuka.gmail.com név telefonszám, mert hogy nem jelentkezett olyan orvos, aki egyébként engedélyen rendelkezne és el is jöhetne. Elköszönök Önöktől. Most 15 másodpercig hallgatok, és utána csak azért, hogy Bakás Tibor settenkedő ne mondat középen folytassa, imáron csak a Spirit rádió hallgatóinak lesz a beszélgetés. Oké. Okay. Neked sosem volt félretett pénzed? De hát az én. Olyan pár évvel ezelőtt szerettem bele abba a gondolatba, nyilvánvalóan idióta vagyok és félreértelmezem a szövegeket, hogy, hogy hát kere, hát nem, nem szívesen mondom ki egy ilyen világba, ahol tele vannak keresztényekkel, de a, a, Kicsit az önkéntes szegénységet gondoltam, hogy vállalom, nyilvánvalóan el kell tartta magát az embernek. Hát ez, ez már két éve ment folyamatosan, de nem volt soha a félreted pénzem már. Ja, nincsen. Vajon szükséges a boldogsághoz vagy a lelki üdvességhez, hogy félretett pénzed legyen? Ugye sokan azt mondják, hogy a pénz az nem boldog, ne, Nem feltétlen az a gond, ugye, hogy félretett pénzed nincs, hanem most munkád sincs. Ja, hát ja, igen, igen, igen én a kettő Te munkanélküli mennyi ideig voltál leghosszabb ideig? Hát de olyan bejelentett, nem bejelentett, amit te nem, nem, nem, Voltam bejelentett. Én nem az, adó, én nem az adóhatóságtól vagyok. Aha. Tehát az, ami most van, utoljára mikor volt a te életedben? Azért nem nagyon volt képzel ez érdekes, nem, nem. De mennyire bírod a tétlenséget? Szeretem, nagyon nem szeren, És mennyire bírod a spártai körülményeket? Azt viszont nagyon jól bírom, azt a tényleg a jól bírom. Független attól, attól, hogy hány éves, hogy? Mindegy, érdekes ez a drog, mert a cigaretta talán ezt a írja is a, az ignótus pál a napoljában, hogyha az a rájönnek, hogy milyen erős dohányos, akkor nem kellett volna őt Jó, de hát, azonnal, hát éppen tegnap valakinek magasztott. kellett vennem e, cigarettát, mert nem volt rá pénze, azért a cigaretta a baromi sokba kerül, én nem is tudtam, hogy az, hát, amit veszek, az ja, annyiba ja. kerül. Hát körülbelül egy cigaretta annyiba kerül, akkor mondjuk egy napi élelmezésedet meg tudod oldani és szerényen. Te sodrod dohányjal élsz? Nem, mert sajnos a, a, a dobozos cigarettákba beletesznek valami szintén drogot, amitől függővé válsz, így, így válsz márka függővé. És az, a, az az adalékanyag hiányzik. Így a legolcsóbb, azért mondom, hogy nem akarok látkámot csinálni, de a legolcsóbb cigarettát 450 forintba kerül, amit szívok. Azt áruld el nekem, hogy... Egyéb iránt most ebben a koronavírusos járványos helyzetben az emberek is eltűntek mert, Ugye egy hete beszéltünk, nem, és nem, akkor nem. arról volt szó, hogy a családodat nem tudod látogatni, mert a határon Igen. nem tudsz átlépni, és de a te gyermekeid, azok Szerbiában vannak az édesanyjukkal együtt, de emberekkel néha találkozol? Persze, persze, persze. Nem a, a, a Ki magyar... mozdulsz? Hát sétálok, csak én karanténban vagyok, én a végére teljesen ilyen hülye, jogkövető állampolgár lettem, tehát amikor azt mondják, hogy menjek a fogházba, az is a jogkövetés, az olyan amit értik meg a magyarok, amikor loptam, e Elvállaltam, elfogadtam a bírói büntetés, és mondtam, hogy rendben van. Nem tudják, mi a jogkövető követő magatartás? Sem hát most éppen követő vagyok, de értelmetlen azt, azt érzem. De mit nevezünk most jogkövetésnek ebben a mostani életedben? Hát például az, hogy megpróbálom betartani azt, amit mondjuk a kormány ajánl gumikesztű, maszk és nem megyek emberek közé. Ezt így magamtól vállaltam. Mégis, de mondom, ez, ez nagyon inspiráló az életben, nem megyek emberek közé, de ide jönnek majd emberek, és ha egy kis szerencse van, akkor elvisznek egy zárt térben, sok ember van, ami a vírus, hát nem is tudom a börtönben mi van vírusügyileg, azt nem tudom, de gondolom nem jó hely. helyzet. Ki kell tartod a kapcsolatot, vagy kik tartják veled a kapcsolatot? Ki kell találkozni? Hát ez érdekes, a családommal nem, idegenekkel inkább, az ideget úgy mondom, hogy nem rokon vagy valami, hát akik itt ke szeretnek, kedvel nem tudom. Azt neked nekem, a Cicám, hogy mennyiben foglalkoztat téged az, hogy koronavírus járványtól függetlenül te mennyiben tehetsz arról a helyzetről, amiben most vagy, és most nem valami öntépésre, vagy nem valami vádiratra, tehát én nem egy vádiratta láttam elő, Ilyen. és én tőled nem egy izé, ruhaszaggatást akartam elérni. Nem, értem a kérdésedet, és százszázalékosan tehetek róla, de hát erre azt mondom, hogy a karma kérdés ugye fölmerül. Hogy, és ez, ezért érdekes, hogy... Ja, egy másodperc hát, szülelem, egy ember, aki hozzám nagyon közel áll, és akiről csak jót tudok mondani, azt írta most nekem, hogy hozz össze a bakácssal, segítenék neki, de tényleg, hogy egyébként összehozhatlak-e vele? Mi a végig. Igen, igen, ilyen Ő nem igen. egy ilyen, izé, ilyen szamaritánius lélek, tehát ő egy nagyon komolyan vehető ember. Legkomolyan... Szamaritánius lélek az pozitív. Én ezt értem, én értem de, én ezt értem, de most, most arra gondoltam, hogy jó, akkor, akkor pontatlanul fejeztem ki magam, akkor, akkor e, azt tudom mondani, hogy százszázalékig helyt állok, érte? Persze, persze. Tehát megadhatom a szépen. telefonszámodat. Meg, meg, meg, meg. meg. Szóval hogy a karma, hogy ezt mondom, hogy persze nem az, hogy százszázalékosan én alakítottam ki az életem, de hát 90%-osan biztosan benne voltam. Az az érdekes, hogy mások rémülten néznek rá, én még nem cserélném el. Tudod, azért mondtam ne, bocsáss meg ezt a fogház gondolatot, mert mindig éreztem, hogy üres az életem, addig még nem járom meg a teljes mélységeket. Azt gondolom, hogy a Bizonyos értelemben a, a magány, érted a csalódottság, a, a elszigeteltségnek különböző formái vannak, és ezeken így valahogy végighajózok, és ezt nem bánom, csak hát lelkileg nem könnyű elviselni, meg megijed az ember, kétségbe esik, simogatásra válik, szereteszed, de azért kibírom. Kibírom. Jó, tehát a, a, a tekintetben akartam mondani, hogy olyan irgalmas szívű, jótékony személy, aki bajba jutott, beteg vagy szenvedő embertársá, mindenféle körülmények között segít. Ez ugyan helytálló az illető tekintve, de én nem így nézek rá. Csak gyorsan megnéztem, hogy mi az, amiben közöttünk e, e, etimológiai vita alakult ki. Jó, bocsánat. Nem én a biblikus tudod, hát a, a, tudod mi a szamaritános történet, de arra gondoltam, hogy ugye Na most menjünk fel neked Hát ez semmi, a, a, a, a zsidók között vagyunk. A zsidók között például nagyon fontos a törvény és az írások szerint a jótékonykodás. Tehát egy kicsit más, mint a, a, a goly társadalomban. Tehát ha ezt nem teszed, ez nem vagy igazi zsidó. Ugyanakkor Jézus találkozik egy olyan emberrel, aki hát a, a zsidó erkölcsöket fölül múlva, de szamaritánus, tehát ez egy olyan kisebbségi csoportami aki hát érte leköpöd, és akkor így lesz a negatív fogalomból pozitív fogalom. Ezért szó, szóltam közül, hogy egyébként a szamaritánusság az egy pozitív dolog, de csak ezért, és bocsánat, mert nem lényegi. De lényegi, hát szemtalan dologban, a valási dolgokban pedig aztán végképp nem vagyok egy eléggé tájékozott ember, és a hátrálebi életemben már nem biztos, hogy fel fogok vérteződni ilyen jellegi tudással, és ezt nem szép egy miközben hát igyekszem nem tudatlannak mutatkozni. Az, amiről most beszélgetünk, az egy praktikus, vagy az egy e, ilyen lételméleti kérdés a te esetedben, vagy ezek folyamatosan egymásba játszanak? Ezek folyamatosan egymásba játszanak. Tehát amikor például ma reggel felébredtél, akkor, akkor mi jutott az eszedbe az életedről? A, akkor a reggel felkelted, te jutottál az eszembe, mert Pont arra gondoltam, hogy beszéljek -e erről, meg gondoltam... Hánykor ébredtél? Hogy... Állandóan kinyitom a szemem, mert én korán keltem, de most semmi értelme... Mikor Azt, feküdtél? Hogy... Nem, fél egyik nagy nehezen elhúztam. Mit csináltál de... fél egy? Az HBiotól van egy dolgozó, aki pendrive hozott ilyen és most a kivülállót nézem éppen. Stephen King sorozat, hát nem rossz, de, de ha nem De szakmányban? Tössé? Szakmányban? Tehát szakmányban. órákon keresztül? Hát persze, de annyira unom a filmeket, könyveket, hogy nem tudom neked elmondani. Jó, akkor lefeküdtél, felébredtél, vagy egyfolytában aludtál? Nem, képzeld, ez az egy, amiben úgy gondolom, hogy Isten végtelenül és mind a mai napig jó hozzám, állandóan jól alszom. Hasonlóan alszol? Hátonoldat? Elnézési jelintém kérdéseket teszem? Mindenhogy, ahogy jól esik. Tehát, e pizsamában oda. alszol, vagy mesztelen. Nem, nem, mesztelen. Hánykor ébredtel? Hát, ma mondom, hatkor felébredtem. Akkor már világos van. Hát, igen, de igen. a fiala még nem hív, ezért visszaaludtam. Hétkor, aztán nyolcsor, akkor már azt gondoltam, hogy nem akarom, hogy mesztelenül beszélgessek a fialával. És de én meghagytam neked, hogy mikor foglak hívni. Tudom, tudom, tudom hogy nagyon rendes volt, hát csak mondom, hogy érted, annak is van egy pikantédiája, hogy telefonon beszélgetünk, és én mondjuk két nő között mesztelenül fekszem, és úgy válaszolgatok, vagy úgy, hogy itt ülök a széken fölöltözve, és várom a rendőrséget, azért neki mindig van rendőrsége. Hogy igen, hogy kapnak? Azért el ezt a nagyon, ezért ezért, a ez foglalkoztat? Ne kíváncsi vagyok. Senki nem törődik itt az emberekkel, érted? Én persze van egy trükköm, de most jó úgy hallgatni kell. Senki elárulom. Magamon keresztül vetítem ki a társadalmat. Erre ők azt mondják, hogy provokáció, igazuk van. De, hogy is mondjam, pont az zsidóknál vagyunk a, a proféták, azért nem gondolom magam proféták, nem látok a jövőbe meg ilyesmi, de azok provokálják a társadalmat önmagukon keresztül. Például a okáért, hogyha sikerül fogházba vonulnom, akkor megszólalhatok a fogházban ülők nevében is, mert tapasztalatilag szereztem bizonyságot, nem pedig könyveg. Lelked egy kicsit vágyszaradja, hogy elvigyene fogházba, hát, vagy igen, kicsit igen. Sem. Nem, kicsit vágyok, mert mi, érted, miért imádkozom már évek óta, hogy ne kerüljek. De most persze, ilyen látványosan bűnhődni akarsz? Nem. Hát ha nem, ez a szabály, nem, nem, ez nem igaz. Ha ír a rendőrség egyet, hogy a vírusra való tekintettel eltekintünk ettől a szabálysértési büntetéstől, a visszajön, hogy köszönöm. Tehát azért nem, nem, nem, nem, nem, nem vagyok teljesen bolond. Nem, ezt nem feltételeztem. Mármint úgy van, nem vagyok teljesen várjám már ez se jó vagy nem azt mondtam, hogy autista és nem akarom megbántani az autista, hogy nem volt egy csőlátás. hány forint csörök nálad? most jelen pillanatban? hát figyelj megmondom a fiókot, kihúzom 2000 azért, igen de ne beszéljünk erről, mert nem érdekkel bizonyos szerint mi van a értéke. amikor hoztak egy csomó kaját hát azt így megfőzögettem mondjam? hát ha akarod Beszéltünk hát, másról is a... Hát az ilyen ténykérdés. Kélek szépen van három fél darab sajt, egy félig megkezdett szeletelt békön, paradicsommártás, egy gyömbér tejföl kész. Ki van takarítva nálad, vagy nincs? Ja, az igen kimerült, ugye mániás takarításos lettem, az érdekes az így szerintem ez lett a szexualitás helyett, hogy takarítok. Ha valamelyik lányod most hallgat bennünket, akkor úgy magad előtt van az, hogy. Tehát, úgy, úgy megéled ezt? Ne, a, a, a lányaim nagyon szigorúak, és előttük én nem vagyok proféta. Tehát, de, de, nem, ő ő nem is erre gondoltam, hanem hogy, hogy milyen, milyen, tehát, hogy elzárják-e a rádiót. Vagy fölhívják a bokást, és azt mondják, hogy apa, vagy, vagy valami. Nem, nem hívnak föl, nem mondanak és Nem mondanak semmit. Hogyan lesz meghaladva a te életed a járványtól függetlenül, vagy nem függetlenül? Nem biztos, hogy meghaladja a járványt. Másrészt, hogy nem tud tőle független lenni. Mert te belefutottam a Facebookon, és azon hogy nagyon föl magam húzni, ugye te ott közzétettél egy szöveget, ezt most nem fogom idézni, igen. de ott egy konkrét dolgot mondtál, és akik arra reagáltak, és ez a Facebooknak sajátja, tíz emberből kilenc valamilyen módon elszórakozott vele, és ha az volt a kérdés, hogy mennyi öt meg öt, akkor biztos, hogy nem az volt a válasz, hogy tíz. Igen, igen, igen. A az, az a, azért vagyok gyanús a saját magam előtt, mert amikor írok egy ilyen Facebook posztot utána, nem nagyon nézem meg, hogy mit válaszolnak rá, csak egy-két percet. azért valamilyen értékben. mértékben ezek az üzenetek, Tibor, azért most már annyira ismerlek téged, de, hogy ezek ilyen messaging-e tehát be van dobva a tengerbe egy ilyen... De, de lássuk be, figyelj, van egy lehetőségem, és ez nem vicc mert a nővérem férje csányi féle kórházban lesz frontorvos, és akkor oda elmentek, majd takarítónak, ez a másik lehetőség, amit gondoltam, hogy karantén kórházba takarítok a szép érted ilyen sorsszerűen esetleg, ha ott elpusztulnék, akkor gyönyörű lenne a szentéjavatás egyébként minden a avatás felé halad, ezt valahogy át kell érni, nyilvánvalóan van ebbe provokáció, de mégiscsak az én életem, érted? Tehát, ha az lenne a jó megoldás, hogyha esetleg a takarítanék rosszabb megoldás, hogyha fogházba visznek. A harmadik lehetőségről nem tudok, de szóljál, hogyha van. Hát a harmadik... a médiába, a, a, mi neki azt, a menjek vissza a médiában, de hát akkor mi értelme volt az egésznek? Mi, mi értelme volt, hogy megbuktam celepként? Annak van értelme. Nem én tudom, az én, én szememben, sose volt látszelebb is. Ja, uh, jó, de te mi, mióta ismerjük egymást, ne viccelj, hát azért az más. Holnap csak úgy felhívnak téged, mert az embernek nem kell egyfolytában a műsorban hívni téged, ezen kívül pedig megadom neked majd annak az embernek a telefonszámát, aki jelentkezett. Jó ember! Elhiszem neked, köszönöm szépen, köszönöm és köszönöm, Ta -ta Tartsd meg magadnak, mert sok mindenre alkalmas. <laughs> Jó, jó, Szia, jó. szia De, Tibor, szia Gábor. Szia, szia, szia. 061877, 0877, csak azoknak mondom, akik nem tudták volna eddig, hogy a Kejfej Jancsi Nem mindig rendel. Nem mindig hall, fogad hallgatói telefonokat. Néha elvonul egy szobába, és ott interjúkat készít vagy magában mormol vagy és 0 át 0877 ha bármi akkor most igen Ha nem jönnek a lehetősége, abban az esetben elköszönök Önökről. Ma egész nap 2020 április második a csütörtök lesz. Távolétemben dörö.fialajanoscukatgmail.com Ha orvos vagy, és el akarnál jönni a Civilapályán címűsorba, dörö.fialajanoscukatgmail.com Este héttől, előtte e-mail, Benne név telefonszám vagy bármi más. Innen kívülről gyönyörű idő van, nem látszik, hogy koronavírusos járvány van. Ami látszik, az pontosan ugyanolyan, mint amilyen volt január elején, amikor én itt kezdtem 6-án. Pedig akkor már Kínában. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor kísérleti adással holnap is jelentkezem. De még elcsíphetnek, ha akarnak velem szót váltani. 061877, 0877, ma azért raktam némi elemúziát a batyjukba. Géfodor Gábor, majd Niedermüller Péter, Györgyevics Benedek, Nemes Gábor, majd Bakács Tibor. Hogy, hogy valahogy kéne csinálni a hírszolgáltatása valamit, mert ebben az időben azért az nem normális, hogy 12 órával ezelőtti híreket mondjanak. Például a koronavírus az Igen, de ez van, azért van, mert automata, tehát uh, majd akkor legközelebb szólni fogok. meg, hogy ma reggel, akkor az nem lehet, hogy mondjuk a tegnap 10-é legyen szám, ami ha 60-nal, azóta sajnos több. Más epes? Mondjad? Ez a az jó, akkor a, a, ez a, de amit én innen adtam be, innen lentről. Jó, ez, ez a hír van, nem tudok mit mondani. Tehát most nem kezdem kárhoztatni azt, amit adottság Amit a rádioműsor ehhez képest adni tud, azt kell szembeállítani ezzel, erre nem vagyok ráhatással. Annyi mindenrel kell, hogy foglalkozzak, hogy ez már nem fér bele. Még egy dologra szeretnék kitérni, kaptam egy e-mailt, amely G. Fodor Gábor személyével volt kapcsolatos, szakmai kérdés, egy olyan szituációban, ami most van, az ember nem a saját gondolataival, megegyező politikai jellemzővel beszélget, hanem valaki olyan valakivel, aki ha nem is opponens, de minden esetre nem az ő gondolatait fogja visszaszajkózni, aki azt várja tőlem, hogy a nyáj szellemet erősítsem, nem Svédország értelemben, az csaludni fog a műsoromban, a szememben ők mind hülyék. Nem hülyék, ostobák. 061 87 087 először. Ez szakmai kérdés, tehát ez, ez nem. Ez nem kívánság műsor. És ezzel megúsztam azt, hogy ne kelljen válaszolnom az e-mail szerzőjének. Mind a kettő jobban járunk. Ez nem az a műsor, mely a paplan alatt aztán a azt szagolja. Hogy erre volna igény? Hát, elég ki máshol, vagy maguk. 061877-0877 másodszor. nulla hat egy nulla senki többet jó jó reggelt. De én is küldtem e hogy a, a szám az nem stimmel. Kérlek, hogy építő kritikának ezeket, és tudomásul veszük, hogy nem lehet a változás. De, de ettől még mi mindig is jelezni fogjuk. Ha de jó, hát, abszolút, abszolút, de abszolút, abszolút. Nem is akartam erről senki sem lebeszélni. Nem, mert teljesen Valószínűleg az a jó megoldás, hogy nem mondani semmit, ha nyilvánvaló. Hogy de nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. addigra nem, nem, nem. aktuális. Talán majd, hogyha vége lesz ennek a, a helyzetnek, Húzunk egy vonalatán, a tévé is úgy gondolja, hogy akkor ezzel a műsorral lehet valami mást is kezdeni, lehet igazán tévéműsorosítani, ki fog derülni. Jelen pillanatban nem tud, tehát azokkal a dolgokkal küzdök, amelyek ennek a fenntartásáért valók, és ez, ez, ez, amit te kritikaként vagy más megfogalmazott, és ebben teljesen igazatok volt, ebben nem, ebben nem tudok mit tenni. Tudomásra vettem, jó volt a mai műsor is. Sajnos, ő... sajnos végig tudtam hallgatni. Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt! Hámar éva jó reggelt! Azért telefonálok be tulajdonképpen, mert hogy azt gondolom, hogy erre a kis történetre, amit nagyon röviden elmondani kellene egy megoldást találni. Tegnap a, a kocsimmal álltam az óhudai temetőnél, megállított. jött egy rendőrnő, behajult az ablakon, mondta, hogy közúti ellenőrzés, és kérte az irataimat, Ö, én ki akartam szállni, mert hogy sem maszk, se kesztyű, semmi nem volt nálad, mondta, hogy nem kell kiszállni, maradjak nyugodtan a kocsimban. De én kiszálltam, megpróbáltam egy méter mi jött utánam természetesen, mert el akartak kérni az irataimat, úgyhogy odaadtam, megnézték, visszaadta, visszaszálltam a kocsiba, és elmentem. És utána jöttem rá, hogy ez, ez egészen elképesztő. Tehát na, mit kéne csinálni egy állampolgárnak ebben a helyzetben, amikor két hete karanténban vagyok, nem találkozom emberekkel, hogy ne fertőzzem. És a karanténban van, akkor nem lehet autóban, akkor nem mozdul egy ki. új karanténban házi karanténban van. Jó, azt, mondjam, azt tudom mondani, hogy amit mond, ez értem, nem, nem életszerű. Tegnap nekem meg kellett fújnom egy szondát, amit kivettek egy celofámból, majd nekem kellett levennem róla, de teljes mértékben be kellett kapnom, és nem volt rá mód, hogy az ember ezt ne tegye, mert közle, közúti balesetnek voltam elszenvedője, szembenéztem azzal, hogy ez így van, és miközben olvasom a Facebookon, hogy vannak emberek, akik már a különböző csomagküldési szolgáltatást úgy végzik, hogy lerakják az á, a ház elé a dolgokat, és lefényképezik, vannak dolgok, amelyek így nem üzemelnek, a rendőr igazoltatni így tud. Hát igazoltasom maszkban is kezdjük be. És ha nincs neki, akkor meg ne igazoltasson, vagy ne legyek köteles megállni. Én azért. azt gondolom, hogy ez nem életszerű, hogyha ön ezt így gondolja, akkor szegüljön ellent, mondja el mindezt, aztán majd meg fogjuk látni, hogy hova jut. Én értem azt, amit ön mond, csak azt tudom mondani, a realitás érzékemre hagyatkozva, hogy nem életszerű. Nem mozduljon ki, és akkor nem fog ilyesmi történni. Ne menjen autóval, és nem fog ilyen történni. Szerintem nem ez a megoldás, de Oké, elfogadom, hogy így van. De ez, magyar, hogy mondjam, annak idején talán Léderel Károly mondta egy bizonyos történet kapcsán, hogy van olyan, hogy országkockázat ön Magyarországon él, és a hétköznapjai korona járvány, koronavírus járvány idején, és attól teljesen függetlenül, ezzel a kockázattal járnak együtt. Lehet, ha Svédországban élne, ezzel nem járna együtt, ezzel nem azt mondom, hogy ilyen Svédországban, csak azt mondom önnek, hogy én teljesen értem, amit mond, mindennel akár egyet is érthetek, de nem életszerű az a megoldás, amit javasol. Ma Magyarország nem ilyen. Ez Pontosan így van. Szerintem meg nem életszerű az, hogy egy sima közúti ellenőrzésért veszélyeztessék az életemet, vagy én az övét akár. Azt Tehát, mondaná úgy, a rendőröknek, megkörözt... hogy ezt elmondaná neki, hogy asszonyom irigyem a problémáit? Igen, lehet, lehet. Azt kell, az hogy meg, azt kell, hogy megértse, hogy ön most olyan elvárásokat fogalmaz meg, amely elvárásokat egyébként békeidőben is megfogalmazunk, csak éppen más dolgokkal kapcsolatos, csak miután most az egészségünket féltjük, vagy ön a sajátját, ami teljesen érthető, sokkal hangsúlyosabban fogalmaz meg dolgot, mint amit egyébként más körülmények között nem is biztos, hogy szóvá tenne. De én ezzel nem vitatom azt, amit ön mond, csak egy másik képet festek mellé. Igen. Jó, hogy festette a másik képet, de ennek viszont akkor is valamiféle megoldást kell találni. Például az is egy ellenszegülés, hogyha maszk nélküli rendőr nem akar megállítani, akkor nem állok meg. Nem ajánlanám önnek. Be, hát ez az. Nem ajánlanám önnek. Hát nem tudom. Én azt tudom önnek mondani, hogy tegnap egy ritka kultúrát és fantasztikus történetnek voltam része, amikor nekem jött ez a fiatal embereknek, nem volt jogosítványa, inkább nem mesélném el az összes részletet, mert nem biztos, hogy személyiségi jogilag jól járnék, bár egy filmes történet, én benne mégis az maradt meg, ahogy a rendőr kivette a szondát, azt mondta, hogy ezt hogy kell megfújni, rám bízta, hogy levegyem, és elkövetett mindent annak érdekében, hogy a higiéniai szabályokat betartsa, miközben az a tízes elvárás, ami adott esetben önben vagy bennem volt, azt maga a szituáció alapvetően ötösre tette lehetővé, és ezen az ötösön belül kellett megvalósítani azt, amit ön tízesen belül se szívesen tenne meg. Le. Köszönöm, hogy nem Én köszönöm, tettem. hogy hívott. Zenét már nem rakok be, hogyha hívnak, reagálok. <kül> Elkezdett csomagolni. в Na no jó.